Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ogfiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu min shuroori anfusina wa sayyi'ati a'malina Men yahdihillahu falamudillalah wa men yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu la nabiya ba'dah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 Ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyakum Para hadirin dan hadirat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang telah diumumkan Topik yang akan kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini Semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tentang bagaimana petunjuk Nabi SAW Dalam menghadapi problematika rumah tangga Masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan berumah tangga. Ketahuilah para hadirin dan hadirat, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia. Oleh kerana Allah SWT menjadikan pernikahan sebagai Salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Wa min ayatihi dan khalaq lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddata warahmah dan di tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian istri-istri yang kalian pun tenang dan condong kepada mereka dan Allah menjadikan kasih sayang dan rasa cinta diantara kalian oleh kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan para rasul adalah orang-orang yang beristri. Walakadarsalna Rasulan mengkabli kawajalna lahum azwajan wazuriyah. Allah Subhanahu Wa Taala telah kami utus para Rasul sebelum kali ini, sebelum Engkau, Wahai Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami jadikan bagi mereka azwajan istri-istri bagi mereka wazuriyah dan juga anak keturunan. Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang Bapak kita seluruhnya itu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan e, Hawa sebagai istri Nabi Adam liyazkuna ilayha agar Nabi Adam tenang bersama Hawa. Oleh karenanya pernikahan merupakan perkara yang Ibadah yang sangat mulia dan merupakan sunnah para nabi dan kita tahu bahawa senyap nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sembilan istri dan terlalu banyak keutamaan yang didapatkan dalam pernikahan. Sungguh perkara yang sangat menakjubkan tak kita melihat bagaimana sikap nabi Musa alaihisalam yang rela untuk bekerja 8 tahun bahkan 10 tahun untuk menebus mahar istrinya. Ya, sebagaimana perkataan Shuaib kepada Nabi Musa alaihissalam, ini uridu an ungkihka ihda ibnataya ha ala an takjuroni sama hijaj. Wa in atmam ta ashron fa Saya ingin menikahkan salah seorang putriku dari dua putri ini kepada Engkau wahai Musa alaihissalam dengan syarat Engkau bekerja denganku selama delapan tahun. Kalau kau sempurnakan sepuluh tahun maka terserah Engkau akhirnya Nabi Musa AS rela bekerja dengan syuaib, kemudian rela untuk menggembalakan kambing selama 8 bahkan 10 tahun demi untuk menebus mahar pernikahan, ini menunjukkan 10 tahun bukan perkara yang ringan menunjukkan bagaimana perhatian Nabi Musa AS untuk menebus mahar pernikahan pernikahannya, dan terlalu banyak faedah-faedah pernikahan, cukuplah kalau Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatatun hakkun alaihim Hakun ala Allahi awnuhum. Kata Nabi SAW, tiga golongan. Yang wajib bagi Allah untuk menolong mereka. Di antaranya, an yuridul afaf. Itu seorang yang menikah dalam rangka untuk menjaga dirinya. Dan suatu hadis yang yang sangat menakjubkan pula. Yang kata Nabi SAW menjelaskan bagaimana besarnya ganjaran seorang yang menikah dan menjalankan salah satu dari sunnah sunah pernikahan. Kata Nabi SAW. Man ghassala wa qadhasala thumma ghada wa takara wa takara thumma jalasa qariban minal imam wa ansata wa lam yalghu Nabi SAW alaihi barang siapa yang pada hari Jumat kemudian dia ghassal dia membuat istrinya sampai mandi junub kok bisa istrinya mandi junub berarti dia berhubungan dengan istrinya wa qadhasala kemudian dia mandi junub Kemudian dia segera berangkat menuju masjid. Kemudian di pagi hari, kemudian dia duduk dekat dengan imam. Kemudian dia mendengarkan dengan saksama ceramah yang di, atau khutbah yang disampaikan oleh imam. Kemudian dia tidak melakukan perkara yang sia-sia. Kata Nabi SAW, Kana lahu bikuli khutwatin yakhtuha ajru amali sanatin siyamuha wa qiyamuha kata Nabi Sallallahu SAW maka setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid maka akan dapatkan pahala selama setahun penuh puasa dan solat malamnya siapa yang bisa menerapkan hadis ini hanya orang-orang yang menikah karena Nabi Sallallahu SAW mempersyaratkan di awal hadis tersebut manghossala barang siapa yang membuat istrinya mandi mandi junub kalau tidak punya istri bagaimana caranya menerapkan hadis ini Para ulama menyebutkan di antara hikmah hadis ini Seorang laki-laki yang kemudian berhubungan dengan istrinya di pagi hari, di hari Jumat Maka setelah dia melangkahkan kakinya menuju masjid Dia akan tenang Dia tidak akan ter terpedaya dengan godaan-godaan yang ada uh, di jalan-jalan ya, Wanita-wanita yang bertebaran Kenapa? Karena dia telah mengeluarkan hajatnya Dan dia kemudian berjalan menuju masjid Sehingga lebih tenang untuk bisa mendengarkan khutbah atau nasihat yang disampaikan oleh Sang Imam. Tentunya juga di antara faedah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tazawajul wadud wal wadud fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu wasallam, hendaknya kalian menikahilah para wanita yang penyayang dan juga subur, yang mudah untuk memiliki anak banyak. "Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah." Karena sungguhnya saya akan membanggakan kalian dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat yang lain. Dalam riwayat dan dihadapan para nabi-nabi yang lain Dan terlalu banyak Faedah-faedah pernikahan yang mungkin Bisa kita baca di buku-buku fikih ya. Para ikhwan, para akhwat, para hadirin dan hadirat Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya syariat Sangat menjaga pernikahan Dan jangan sampai Pernikahan tersebut Akad yang telah terjalin antara Seorang suami dan istri Jangan sampai terputus Jangan sampai rusak oleh karenanya syariat berusaha menjaga keutuhan rumah tangga antara seorang suami dan istri. Oleh karenanya kita perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala menamakan akad nikah dengan perjanjian yang sangat kuat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. wa Dan para wanita, istri-istri tersebut telah mengambil dari kalian perjanjian yang sangat berat. Perjanjian yang sangat berat. Mithaqan ghalidha. Akad nikah itu dinamakan oleh Allah SWT dengan perjanjian yang sangat berat. Agar apa? Agar kita para lelaki benar-benar sadar bahawasanya nikah merupakan perkara yang sakral. Perkara yang dinamakan oleh Allah SWT dengan perjanjian yang berat. Jangan sampai kita putuskan perjanjian tersebut, memutuskan akad tersebut kecuali kalau dalam keadaan terpaksa. Kecuali dalam keadaan yang benar-benar. E, beralasan kuat sehingga kita boleh memutuskan akad tersebut. Jika tidak maka sungguhnya kita sedang berhadapan dengan perjanjian yang berat, ya, perjanjian yang Allah ambil dari kita misafakun walisa ya, akad nikah perjanjian yang sangat berat. Oleh kerana ini, firmanilah azaniyullahu iyyakum. Demikian pula Allah subhanahu wa taala memberi syariat kepada umatnya. Nabi saw memberi syariat kepada umat Islam tentang masalah perceraian. Perceraian ada tiga tahapan. Cerai satu kali, cerai dua kali Kalau sudah cerai dua kali masih bisa kembali Agar Bisa utuh kembali Tali pernikahan yang ada Bisa jadi seorang laki Terkadang berhadapan dengan suatu problem Rumah tangga bersama istrinya jadi Dia tidak sabar, akhirnya dia menceraikan istrinya Allah beri jinjang, Rasulullah SAW beri jinjang Tiga bulan, masa menunggu Masa iddah, masa menanti Agar sang suami merenungan kembali Apa yang telah dia lakukan dan istri yang mungkin melakukan kesalahan sehingga dicerai oleh suaminya Merenungkan kembali kesalahan-kesalahannya Allah kasih kesempatan Akhirnya setelah dicerai nikah kembali atau rujuk kembali kepada istrinya Kemudian tidak berapa lama lagi sang suami marah kembali kepada sang istri Kemudian melafalkan lafal tolak Saya ceraikan kau istriku untuk yang kedua kalinya. Allah masih beri kesempatan lagi tiga bulan masa iddah tiga kali suci agar sang istri mengoreksi diri, evaluasi dengan apa yang telah diakukan selama ini, agar perbaiki kehidupan rumah tangganya. Dan begini dengan sang suami, agar merenungkan tentang bagaimana akibat cerai, bagaimana tentang masa depan anak-anak, bagaimana tentang masa depan dia, masa depan istrinya, agar supaya kembali tiga bulan dikasih waktu untuk merenungkan. Kalau ternyata memang tidak bisa lagi akhirnya cerai untuk yang ketiga kalinya, maka sang istri tidak boleh lagi kembali kepada, atau sang suami tidak boleh kembali kepada istrinya, kecuali setelah istrinya menikah dengan laki-laki yang lain, dan sang istri telah digauli oleh laki-laki yang lain tersebut, baru kemudian dicerai, baru kemudian boleh dinikahi oleh suami yang pertama. Ini semua syariat yang diterapkan, atau disyariatkan oleh Nabi SAW, dalam rangka untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam rangka untuk menjaga Keutuhan rumah tangga Oleh kerana ikhwan Betapa banyak Ikhwan Orang-orang ya, yang Sudah pengajian Kemudian akhirnya karena emosi Mencerai istri-istri mereka Setelah mencerai kemudian menyesal dengan Apa yang telah mereka lakukan Ini banyak terjadi, saya sering di SMS, di telpon Oleh seorang ikhwan yang sudah Ngaji, yang sudah terlanjur mencerai Istrinya kemudian menyesal. Ada yang sudah menceritikan tiga kali, ada yang menceraikan dua kali. Menyesal. Kapan menyesalnya? Hari itu juga setelah dia ceraikan. Bukan bulan berikutnya, bukan dua bulan berikutnya. Hari itu juga dia menceritikan istrinya pagi hari, siang hari sudah menyesal. Atau sore hanya sudah menyesal. Langsung menyesal hari itu juga. Setelah dia mulai tenang pikirannya, merenungkan anak-anak. Bagaimana nasib anak-anaknya. Bagaimana nasib dia, bagaimana kasihan dengan istrinya, baru timbul penyesalan. Sehingga terkadang terlontar pertanyaan Ustaz, apakah jatuh cerai kalau saya cerai istri saya dalam keadaan marah-marah? Saya bilang bagaimana ada orang suami cerai istrinya tidak marah-marah? Orang kalau cerai jelas dalam keadaan apa? Marah ya. Kalau enggak marah enggak cerai. <laughs> jelas. Yang dimaksud oleh para ulama bahwasanya cerai tidak jatuh dalam keadaan marah itu kalau marahnya benar-benar marah sehingga menutup otak pikirannya. Sehingga tidak tahu apa yang dia ucapkan. Seperti orang mabuk. Adapun seorang yang marah biasa masih bisa merenungkan apa yang dipikirkan. Maka cerai tersebut jatuh. Oleh karena dampak buruk yang timbul dari perceraian ini. Maka perceraian merupakan perkara yang sangat disenangi oleh syaitan. Bahkan disenangi oleh para dukun. Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran. Tentang orang-orang yang belajar sihir. Fa yata'allamuna min huma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Kata Allah Subhanahu wa taala maka mereka para tukang sihir belajar sihir yang dengan sihir tersebut mereka bisa memisahkan antara seorang lelaki dari istrinya. Allah sampai naskankan dalam surat Al-Baqarah. Ini merupakan perkara yang sering dilakukan oleh para dukun dan tukang sihir memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Dan ini perkara yang paling dicintai oleh iblis. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna iblis wadaa arsyahu 'alal maa iblis meletakkan singgasananya di atas air thumma yabaasu sarayahu kemudian dia utus pasukannya untuk menggoda kaum muslimin untuk menggoda bani adam kata nabi SAW alaihi wasallam fa adanahum manzilan minhu a'dhamuhum fitnah Pasukan Iblis yang paling Dicintai oleh Iblis dan paling dekat Dengan Iblis yang paling merusak Bani Adam yang fitnahnya paling besar Akhirnya Iblis Memutus-mengutus pasukannya Untuk menggoda Bani Adam Setelah itu mereka lapor Iblis juga punya apa Punya organisasi untuk apa Untuk menggoda Bani Adam Dan dia Berpengalaman Iblis berpengalaman Sudah Sejak dulu hidup yang Muskilahnya Iblis adalah musuh yang berat sudah berpengalaman beribu-ribu tahun kemudian tidak kelihatan pasukannya banyak ya. sudah tahu cara menggoda si fulan cara godanya seperti ini, yang itu cara menggodanya demikian dan dia berjanji akan menyesatkan kita semua La ini ini janji iblis aku akan menyesatkan mereka seluruhnya tidak ada terkecuali semua ini yang dihadapan saya ibu-ibu semuanya sudah jadi inteyan iblis termasuk usat-usatnya seluruhnya <tidak, tidak ada yang terlepas dari inti intan iblis dan yang paling berat fitnahnya dalam merusak bani adam itulah yang paling dicintai oleh iblis akhirnya ya'ti ahaduhum datanglah salah seorang anak buah iblis melapor ya iblis qatfa'al tu kadza wa kadza saya telah melakukan ini dan itu saya telah merusak ini dan itu kata iblis la'natullah alaih ma fa'alta syai'an kau belum melakukan apa-apa sekecil. kau baru begini, belum apa-apa, apa? -apa, apa. Godaan itu belum apa-apa. Sampai akhirnya fa ya'ti ahadum, sampai datang salah seorang dari an anggota iblis, anak buah iblis dia mengatakan, "Ya iblis, taraktuhu, ma taraktuhu hatta ufarriqu bainahu, hatta ufarriqu bainahu wa Kata salah, salah seorang pasukan iblis atau salah seorang jin ya. pasukan iblis Wahai Iblis, saya telah menggoda si Fulan. Dan saya tidak biarkan dia. Sampai akhirnya dia menceraikan istrinya. Kata Iblis, ni'ma anta ente yang hebat ini. Bisa menceraikan si Fulan dari istrinya. Ente yang hebat, yang tadi itu dah laku. Ente yang hebat. Oleh kerana kita harus sadar, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya, Iblis sangat senang kalau timbul perceraian. Dan membanggakan anak buahnya yang bisa berhasil menceraikan antara seorang suami dan istri. Kita harus sadar akan itu Jangan sampai kita menyenangkan hati iblis Jangan sampai kita ikut mendukung Program iblis Untuk menceraikan ya, Suami istri Yang sangat menyedihkan Tadkala perceraian itu banyak timbul diantara orang, orang yang sudah ngaji Ini yang sangat lebih menyedihkan Karena tentunya iblis lebih semangat Untuk menceraikan orang yang sudah ngaji Daripada orang yang baru ngaji Yang sudah lama ngaji Lebih semangat oleh iblis untuk menceraikan oleh karenanya ternyata masalah perceraian bukan timbul dari orang-orang awam bahkan orang-orang yang sudah ngaji sering timbul perceraian yang sudah lama ngaji bertahun-tahun timbul problema masalah perceraian oleh karena itu wahai filahatul fadilin asalamu alaikum dari sini kita mengerti akan pentingnya kita untuk mengenal bagaimana manhaj Nabi saw dalam menghadapi problema rumah tangga kita jangan manhaj masalah tahdir menghajar saja yang kita pelajari ya. Manhaj lah makhidah juga kita pelajari. Manhaj Nabi dalam akhlak Nabi SAW. Dan juga manhaj Nabi dalam menghadapi pernik-pernik kehidupan rumah tangga. Oleh kerana pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan saya harap ikhwan dan akhwat bersabar. Dan saya akan menyebutkan hadis-hadis. Tentang bagaimana sikap Nabi SAW. Tadkala menghadapi problema tangga rumah tangga beliau. Problema rumah tangga beliau sendiri dan juga problema rumah tangga para sahabat dan kita berusaha mengambil faedah faedah dari sikap Nabi saw tersebut. Ketahuilah ikhwani filah wa tifidin wa jalla Jarang ada rumah tangga yang sama sekali tidak ada cekcok. Yang hampir ini rumah tangga yang jarang. Kalaupun ada sangat jarang atau hampir-hampir tidak ada. Saya sangat takjub tatkala membaca sebuah riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah tatkala dia mengatakan saya telah menikah 20 tahun atau 30 tahun bersama ummu Saleh wa mukhtalafna fi wahidah dan saya tidak pernah ribut sama ummu Saleh istri saya ini dalam satu kalimat pun tidak pernah cecok berapa tahun 30 tahun ini mustahil atau ada ini sulit seperti ini hampir-hampir tidak ada tapi ada ternyata kami ini jarang Kenyataannya namanya rumah tangga mesti ada ketidakcocokan ya karena namanya perasaan orang berubah-ubah kondisi berubah-ubah ya kita tidak hidup dalam kehidupan rumah tangga dalam satu kondisi terus enggak kondisi berubah-ubah keuangan berubah-ubah kondisi rumah tangga berubah-ubah masalah yang kita hadapi berubah-ubah karena demikianlah kehidupan terkadang perasaan kita enak terkadang perasaan kita tidak enak terkadang perasaan istri kita enak terkadang perasaan istri kita tidak enak sehingga sebab-sebab yang menimbulkan Cecok itu ada. Bahkan permasalahan rumah tangga juga terjadi di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya menjadikan adanya problema rumah tangga di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Allah bisa menunjukkan kepada kita bagaimana sikap bijak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi masalah rumah tangga yang beliau hadapi. Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Oleh karenanya kalau ada yang mengatakan uh, Kehidupan rumah tangga Tanpa cecuk sama sekali Saya katakan hampir-hampir mustahil Hampir-hampir mustahil Oleh karenanya Imam Ahmad dan Ummu Saleh Dia mengatakan 20 tahun, 30 tahun Mungkin pernah ada terjadi setelah itu Meskipun sedikit atau Atau uh, kecil ya Oleh karenanya Maka pada kesempatan kali ini Saya akan menyebutkan beberapa Problem yang pernah dihadapi oleh Nabi SAW Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda mengatakan kepada Aisyah Ini La'aklamu Iza kunti annir radiyatan Wa iza kunti Alaya ghadba Kata Nabi SAW, wahai Aisyah Sembunya saya tahu Kapan kamu ngambek sama saya Dan kapan kamu Senang sama saya Kata Aisyah, okay fatharifudalik. Ini ngomongnya tak lagi sedang tidak bertengkar, lagi sedang mesra. Nabi saw mengatakan, wahai isteriku Aisyah, saya tahu kamu kapan marah kepada saya dan kapan kamu senang sama saya. Kata Aisyah, okay fatharifudalik. Bagaimanakah boleh tahu, ahli suamiku? Kata Nabi saw, ingkunta an niral diatan taqulin warabi Muhammad. Kalau kamu lagi senang sama saya. Kamu bersumpah dengan mengatakan demi ropnya Muhammad. Demi ropnya Muhammad. Tetapi kalau kamu lagi marah, kamu bilang, Warobbi Ibrahim. Demi ropnya Ibrahim. Tidak menyebutkan Muhammad. <tidak> Kata Aisyah, benar-benar. benar. benar, benar. <tidak> Ajal. Wallahi la ahjura illa ismaku. Wahai suamiku. Aku tidak menghajar, kecuali namamu saja. Padamu <tidak> enggak. Cuma demi ropnya siapa? Ibrahim. Yang saya hajar cuma namamu, bukan... Badanmu bukan hatimu. Ini, insyaAllah bahasanya, terkadang Aisyah ngambek kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang marah dan dia menunjukkan rasa ngambeknya dengan mengatakan, "Wahabi ibrahim." Oleh karenanya, ini insyaAllah terjadi juga problem rumah tangga dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis disebutkan bahasanya Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ista'zana. Abu Bakrin ala Nabi saw ingin mengunjungi Nabi dan ingin minta izin masuk ke rumah Nabi saw rumah putrinya Aisyah. Basami asauda Aisyah ta Alian. Tiba-tiba tak kalau mau masuk rumah Abu Bakar melihat mendengar suara Aisyah yang keras, suara Aisyah yang tinggi. Kata Aisyah, Wallahi, ini a'lamu Anna Alian ahabu ilai min Abi. Aisyah berteriak dengan suara yang keras di hadapan Nabi dan berkata, wahai suamiku, demi Allah saya tahu, engkau lebih cinta kepada Ali daripada bapakku. Lagi tidak tahu ada masalah apa yang jelas. Aisyah mengatakan demikian dengan suara yang lantang, wahai suamiku, saya tahu bahawasanya Ali lebih kau cintai daripada ayahku. Dan Abu Bakar lagi dengar ayahnya lagi, lagi dengar. Fa maka Abu Bakar memasuk Faahuileha, liel timah. Maka Abu Bakar masuk ke dalam rumah dan ingin menampar siapa? Aisyah. Artar fa'ina sautaki, ala Muhammadin sallallahu alaihi Kau mau mengangkat suaramu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin nampar putrinya. Padahal putrinya lagi bela bapaknya, ya enggak? <laughs> lagi bela bapaknya, tapi ya, Abu Bakar tidak terima. Maka kemudian fa amsakahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun segera memegang Abu Bakar menahan Abu Bakar jangan sampai menempel yang anaknya. Aisyah pun sembunyi di belakang Nabi. Tadi baru marah-marah sembunyi di belakang <laughs> Nabi. Sampai akhirnya, Abu Bakar pun pergi. Kata Rasulullah SAW, Bagaimana Aisyah? Bukankah saya telah selamatkan kau dari laki-laki itu? <laughs> baru saja apa? Baru saja sembunyi di belakang Nabi. Makanya Nabi langsung ambilkan kesempatan untuk menenangkan hati Aisyah. Lagi istrinya lagi marah, dia bilang, Tuh, saya kan baru selamatkan kamu dari bapakmu tadi. Setelah itu akhirnya, Damailah antara Nabi dengan Aisyah. Lihat uslub Nabi SAW, langsung bercanda tatkala itu. Langsung bercanda tat, tatkala itu. Wahai istriku bukankah saya tadi baru selamatkan engkau? Akhirnya Abu Bakar tahu bahwasannya Nabi dan Aisyah sudah damai. Abu Bakar pun minta izin lagi masuk. Persilakan, silakan, kata Abu Bakar. Ya. Eh, uh, asyrikani fi silmikuma kama adkaltumani fi harbikuma. Tolong ikut sertakan saya dalam perdamaian kalian sebagaimana tadi saya telah masuk dalam perang di antara kalian berdua. Kata Nabi, "Qad fa'alna. Kita silakan dilakan." Inilah apa namanya di antara problem yang pernah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Aisyah sempat mengangkat suaranya lantang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Aisyah adalah Aisyah adalah uh, kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia masih muda. Ya. Seperti saya pernah katakan bahwasanya istri-istri Nabi kebanyakan berumur lebih dari 50 tahun. Dan semuanya tidak perawan kecuali siapa? Kecuali Aisyah radhiyallahu ta'ala Maka Aisyah mungkin lebih manja dan lebih dicintai oleh Nabi saw. Dan dia terkadang mengangkat suaranya di hadapan Nabi saw. Dan ini juga terjadi pada para sahabat yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu talanhu, suatu saat membentak istrinya, namun istrinya apa namanya melawan? Dia kaget tu. Kok istri saya apa melawan? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala hadis yang sahih, "Kunna ma'syar Quraisy naglibu nisa'ana." Kami orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Kami itu apa? Mengungguli istri-istri kami. Pokoknya istri kami itu tidak bisa macam-macam. Segala urusan di tangan para suami. Kami orang-orang Quraisy, orang-orang yang keras. Orang-orang Muhajirin yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, orang-orang Quraisy kata Umar, kami adalah orang-orang yang menguasai istri-istri kami. Falamma qadimna 'alal anshar, tatkala kami berhijrah ke Madinah, bertemu dengan orang-orang Anshar, fa idza qaumun taglibuhum nisa'uhum tiba-tiba kami dapati ternyata orang-orang Anshar istri-istrinya yang menguasai suami-suaminya. Orang-orang mana? Orang Anshar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa nisa'una ya'khuzna min adabi nisa'il anshar. Ternyata istri kami pun belajar dari istri-istri kaum Anshar. Belajar dalam menguasai para suami. Ini perkataan siapa ya ini? Umar bin Khattab menceritakan dia kaget ketika melihat istrinya, dia bentak istrinya ternyata ngeyel, bisa jadi seperti ini. Maka fasakh itu yauman ala imraati. Suatu hari saya pun membentak istri saya dengan suara yang lantang. Faraja'atni, maka dia pun ngeyel. Apa namanya? Membantah perkataan saya maka Umar pun kaget Umar pun mengingkari perbuatan istrinya kok bisa kamu apa membantah perkataan saya kemudian kata istrinya lima angkara alai kenapa engkau mengingkari sikap saya ini Wallahi kata dia kata istrinya demi Allah fa inna azwajan Nabi SAW layurajiknahu sungguhnya istri-istri Nabi juga ngayal sama Nabi SAW <laughs> Umar jadi kaget Kata istrinya demi Allah sekarang istrinya Fa'inna inna ihdahunna ya, salah seorang dari istri-istri si Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajar Nabi dari siang sampai malam uh, tambah kaget lagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala maka padahal Umar tahu bahwasanya di antara istri-istri Nabi ada Hafsah putrinya di antara istri-istri Nabi siapa Hafsah putri Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala maka Umar pun tidak segera menerima perkataan istrinya dia pun segera berangkat menuju putrinya Hafsah maka dia pun nasihati hafsa ya kata umar atughadibu ihdakunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa benar salah seorang dari kalian wahai istri-istri nabi membuat marah nabi kata anaknya iya benar benar ya. benar bahkan menghajar nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah umar pun marah apa kalian tidak takut dengan kemarahan Allah karena marahnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam umar pun melihat kepada hafsa ya Walas tak feri Jangan kau terlalu banyak minta kepada suamimu Rasulullah SAW. Walaiyahu rohman naka. Jangan buat kau terpedaya dengan wanita yang lebih cantik daripada engkau itu Aisyah. Itu jangan sampai kau karena mengetahui bahwasanya Aisyah lebih cantik dan lebih dicintai oleh Nabi SAW sehingga engkau akhirnya cemburu dan melakukan hal-hal yang membuat marah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatnya Ikhwanil Asanil Allah wa yaqum. Ternyata masalah Seorang istri yang kemudian terkadang Membantah suaminya Atau tidak terima dengan Pernyataan suaminya Ternyata juga dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu Setelah istri-istri kaum Muhajirin belajar daripada istri-istri kaum Ansar Oleh karenanya hati-hati para suami Kalau punya istri yang baik-baik Jangan menjadikan istri-istri anda Bergaul dengan istri-istri yang kurang baik Karena istri-istri anda nanti akan belajar Cara menundukkan suaminya Dari istri istri yang lain. Hati-hati bergaul ya, karena pengaruh teman itu sangat sangat berpengaruh sekali dalam merubah sikap seseorang. Bismi Llāhil-lāhi rabbil alamin yāku'm. Di antara problematika juga yang pernah dihadapi oleh Nabi Sallallāhu 'alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallāhu ta'alaanhu dan juga dalam riwayat yang lain dari Ummu Salamah radhiyallāhu ta'alaanha. Tentang kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di rumah salah seorang istrinya. Demikian riwayat Anas. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala. Satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di rumah salah seorang istrinya. Maksud Anas adalah Aisyah radhiyallahu taala. Faar salat ihdal mukminin, ihda ummahatil mukminin, qasatan fiha ta'am Datkala Nabi saw sedang di rumah Aisyah bersama para sahabat yang lain di antaranya Anas bin Malik dan sahabat yang lain, Nabi sedang mengundang mereka di di rumah Nabi saw. Tiba-tiba ada Ummu Salamah salah seorang Ummahatul Mukminin yang lain Mengirim makanan kepada Nabi saw. Padahal Nabi sedang di rumah Aisyah. Ini sebuah kesalahan. Karena harusnya tidak perlu kirim makanan lagi Rasulullah lagi di rumah siapa? Aisyah. Akhirnya Aisyah pun cemburu. Kok si fulanah ngirim makanan ke rumah saya, wong saya juga sedang bikin makanan. Cemburu enggak? Cemburu. Akhirnya datanglah utusan Ummu Salamah yang bawa makanan. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun memukul tangan pembantu tadi. Ya tidak dia negur gitu tahu-tahu lepaslah jatuhlah apa? Qas'ah tadi, tempayan tadi jatuh kemudian pecah. Akhirnya tempayan tadi terbelah dua dan jatullah atau berhamburlah makanan. Ini kondisi yang berat ya kita bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat antum misalnya jadi presiden terus datang orang tamu-tamu antum terhormat tahu-tahu ada hadiah istri antum mukul makanan di hadapan jatuh makanan tersebut. Terkadang datang syaitan. Ingin menunjukkan Antum kan orang besar, masa dihinakan sama istri Antum di hadapan sahabat-sahabat Antum. Nabi SAW dengan penuh kelembutan dan kesabaran, meskipun kejadian tersebut terjadi di hadapan para sahabat, Nabi SAW begitu tahu bahwasannya tembakan tadi jatuh dan terbelah, maka Nabi SAW segera duduk, jongkok kemudian menyatukan kembali tembakan yang jatuh tadi terbelah dua dan mengumpulkan makanan untuk diletakkan di atas, makan, di atas tempayan tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Wahai para sahabatku, semuanya ibu kalian Aisyah cemburu. Ibu kalian Aisyah apa? Cemburu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulu." Silakan makan. Akhirnya para sahabat makan dari tempayan yang tadi sudah pecah kemudian disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Orang yang tadi diutus oleh Ummu Salamah, pembantu tadi Ummu Salamah, mau pulang, ditahan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dulu pulang. Ditahan. Sampai kapan? Sampai Aisyah akhirnya membawa tempayan yang baru, mengganti tempayan yang tadi. Peh? Ini kelihatannya sepele, tapi subhanallah untuk melihat bagaimana sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melangkah hadapi suatu problem rumah tangga. Seorang suami mungkin sabar, tak kala dibentak-bentak oleh istrinya dalam rumah tidak ada yang tahu tapi jika dibentak suaminya di hadapan teman-temannya, nah itu suatu perkara yang berat. Ya. Istrinya melakukan kesalahan, merendahkan suaminya di hadapan teman-temannya itu perkara yang berat. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenang menghadapi problematika tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela Aisyah radhiyallahu taala Bahkan memberi uzur kepada Aisyah dan menjelaskan kepada para sahabat, bukan Nabi saja yang beri uzur. Bahkan Nabi minta para sahabat untuk memberi uzur kepada Aisyah, makanya Nabi saw mengatakan gorat ummukum, ibu kalian, ibu siapa? Ibu kalian. Bukankah Nabi mengatakan gorat zaujati, isteriku cemburu, enggak? Tapi Nabi menggunakan lafal apa? ummukum, ibu kalian, karena istri-istri Nabi adalah ummahatul mukminin, ibu bagi kaum kaum mukminin. Dan kita tahu, tatkala ibu kita bersalah, kita berusaha untuk mencari uzur bagi ibu kita. Ah, mungkin ibu kita berusaha. Tidak menyalahkan ibu kita, dan itu yang diajarkan oleh Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Gorot umum ibu kalian telah cemburu." Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwasanya perbuatan Aisyah tadi, sehingga melakukan kesalahan dengan memukul tangan sang pembantu, itu adalah karena cinta Aisyah kepada aku, karena cemburu. Maka jangan kalian salahkan, karena dia tidak melakukan demikian kecuali karena cintanya kepada kepada aku. Akan tetapi Nabi SAW juga tidak membiarkan Aisyah. Nabi SAW pun menyuruh Aisyah untuk mengganti apa? tempayan yang jatuh. Dalam hadis ini tidak disebutkan Nabi menyuruh Aisyah. Tapi Aisyah pun sadar bahawa tempayan yang dia jatuhkan tadi telah pecah. Maka dia segera mengambil tempayan dia atau piring dia untuk menggantikan piring yang tadi sudah sudah pecah. Piring satu saja. Perasaan kita itu perkara yang ringan. Tidak zaman dahulu. Zaman Nabi SAW piring mereka tidak banyak, Tempain mereka tidak, tidak banyak tidak seperti kita piring kita banyak sekali di rumah ya. Adapun istri-istri Nabi SAW dahulu kehidupan mereka sangatlah berat. Kita tahu bagaimana kehidupan Nabi SAW kesabaran istri-istri Nabi SAW dalam menghadapi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Nabi SAW. Oleh kerana Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata roainal hilal summa roainal hilal summa roainal hilal fi syahrain kami melihat hilal muncul, kemudian lihat hilal muncul lagi, lihat hilal muncul lagi. Namun tidak dinyalakan api di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya selama dua bulan tidak masak apa-apa. Ya. Namun Aisyah dan para umahat yang lain juga, para istri-istri Nabi bersabda dalam menghadapi hal ini. Maka ketika ditanya kepada Aisyah apa makanan kalian, ketika tidak masak apa-apa, kata Aisyah al aswadan, cuma korma dan air putih. Ya. Lihat bagaimana rumah Aisyah radhiyallahu taalaanha yang sangat kecil. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ingin sujud solat malam, harus memegang kaki Aisyah. Karena tatkala Aisyah menjulurkan kakinya, tidak ada tempat sujud buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau mau sujud, Rasulullah harus nyentuh kaki Aisyah agar kakinya dilipat sehingga ada tempat buat buat sujud. Rumah yang sempit. Kita kalau ke kota Madinah, bisa lihat bagaimana rumah Nabi yang sekarang itu pun kelihatan kecil itu padahal sudah ditembok dengan tiga tembok. Oleh kerana Ibnul Masayyib, Rahimahullah. Salah seorang ulama tabi'in tatkala melihat kuburan Nabi ingin ditembok, maka dia pun menangis. Dia mengatakan seandainya dibiarkan saja rumah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu agar para umatnya, orang-orang yang baru datang bisa melihat bagaimana kehidupan atau rumah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat dia ternyata ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sabar dalam menghadapi kehidupan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dalam satu hadis tatkala ada seorang yang Datang ingin bertamu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyuruh sahabat untuk bertanya kepada istri-istrinya. Ada enggak makanan? Tanya kepada istri pertama, tidak ada makanan. Istri kedua, tidak ada makanan. Istri, ketiga, tidak ada makanan. istri ketiga, tidak ada makanan di rumah. Sampai istri kesembilan, tidak ada makanan di rumah. Akhirnya kata Nabi SAW. Man Siapa yang mau menjamu tamunya Rasulullah? Karena di rumah Rasulullah tidak ada makanan. Ini kehidupan Nabi SAW. Kehidupan yang berat. Kehidupan yang artinya uh, sulit, akan tapi istri-istri Nabi SAW Aisyah dan yang lainnya sabar dalam menghadapi kehidupan seperti itu. Oleh karenanya, tatkala Aisyah radhiyallahu taala mengganti piring yang jatuh tadi, itu bukan perkara yang ringan, karena piring dulu juga sedikit dan mungkin mahal. Akan tapi Nabi SAW tidak membiarkan sang pembantu untuk pergi kecuali setelah diganti piringnya oleh Aisyah radhiyallahu taala. Ikhwanillah, yang Allah Yaakum itu diantara masalah yang pernah dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap yang lembut dan penuh bijak dan berusaha memberi uzur kepada Aisyah. Karena ini perkara dunia. Adapun kalau istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah dalam perkara akhirat, maka Nabi langsung mencelah. Seperti dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sendiri, dia bercerita tatkala Aisyah pernah Mengejek salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sofia. Kata kata Aisyah radhiyallahu Anha di depan Nabi, Innaha kosirah. Kata Aisyah, Sofia tu pendek. Apa? Sofia tu pendek. Maka Nabi pun ini masalah akhirat, masalah gibah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun marah dan berkata, La kudukulti kalimatan, la muzijat bimail bahr, la Kata Nabi Shallallahu Wasallam, langsung mencela Aisyah tatkala itu, tidak dibiarkan, tidak diberi uzur. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengeluarkan, mengucapkan satu kalimat, yang sangat busuk, yang seandainya dicampur dengan air laut, akan merubah bau air laut tersebut. Langsung ditegur oleh Nabi SAW. Ada pun perkara dunia, perkara rumah tangga, ini cemburu, satu cemburu, Nabi SAW tidak marah, bahkan memberi uzur kepada istri-istri beliau. Sallallahu alaihi wa Dalam satu hadis pula, disebutkan, Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata Aisyah, "Zaratna Saudah yawman fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa bainaha ihdara fi hijri wal ukhra fi hijriha." Suatu saat saya sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba istri Nabi yang lain, Saudah. Ya. Saudah ini dekat dengan Aisyah radhiyallahu taala Bahkan Saudah Memberi hadiah Jatah nginapnya kepada Aisyah taala. Saudah ini mengunjungi Nabi SAW di rumah Aisyah Maka Saudah pun duduk Bersama Nabi bersama Aisyah Jadi sekarang suami dengan istrinya du Dua Akhirnya Nabi SAW pun Meletakkan salah satu kakinya Di pangkuan Aisyah Dan salah satu kakinya di pangkuan Saudah dia mungkin menjulurkan kaki, duanya saling berhadapan adapan antara Saudah dengan Aisyah. Kata radhiyallahu ta'ala anha, fa amiltu lahu khazira. Saya pun ya menghormati tamu, saya bikin makanan buat Saudah yaitu berupa potongan-potongan daging kecil. Khazira itu potongan daging kecil yang dipotong, daging yang dipotong kecil-kecil kemudian dicampur dengan roti. Kemudian saya bawa untuk diberikan kepada Saudah. Kata Aisyah r.a. kuli, silakan makan. Fa'abat kata saudara saya tidak mau makan. Ya, mungkin lagi kenyang atau lagi tidak berselera katanya saya tidak mau. Rupanya Aisyah tersinggung. <coughs> ini kan di rumah dia bawa makanan tu tidak mau makan. Kata Aisyah, lita kuli, aulah al-takhonna Makan atau tidak saya lempar ke muka mu. <laughs> ini di hadapan siapa ini? Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaki Rasulullah yang satu di pangkuan Aisyah, satunya di pangkuan Saudah. Kata Aisyah, "Kamu makan kalau enggak saya lempar, ya, lihat aja." <guluh> Fa'abat kata Saudah, Tidak saya tidak mau makan." <guluh> Mungkin dia entah enggak maunya kenapa, saya enggak tahu apakah karena memang enggak mau atau karena apa. Yang jelas dia yang saya tidak mau makan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, "Fa'akhadtu minal qas'ah syai'an, fa la takhtu bihi wajhaha." Maka saya pun ambil sebagian daging tadi saya lempar ke wajahnya. Sauda, uh, kena. <guna> ini di hadapan siapa? Di hadapan Nabi yang lagi dipanduin Nabi. Tuh, ada perang ini. Di hadapan Nabi saw. Akhirnya Nabi melihat kondisi seperti ini dan Nabi harus bersikap. Ini sudah mulai apa? Mulai awal-awal peperangan. Faroofa <guna> Rasulullah saw. min hijriha. Maka Rasulullah saw menekan kakinya ke Aisyah dan mengangkat kakinya dari Saudah supaya saudah bisa untuk balas. <laughs> Jadi Aisyah enggak bisa gerak ya, ditahan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun saudah dibiarin bebas, akhirnya saudah pun mengambil dan lempar ke muka Aisyah. Fadahika Nabi sallallahu <laughs> alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu wasallam pun tertawa Kemudian tiba-tiba mereka lagi demikian, tahu-tahu datang Umar bin Khattab Berteriak. "Ya Abdullah bin Umar." Rasulullah lagi mencari Abdullah bin apa Umar lagi mencari anaknya siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar dimana engkau? Oh, kata Rasulullah jangan-jangan Umar memasuk rumah. Maka kata Rasulullah SAW Kuma faksilah wujuhakuma. Segera bangun ayo bangun cuci muka kalian. Cuci muka. Ternyata benar setelah itu Umar masuk dalam rumah. Kalau enggak ketahuan mukanya lagi. Cepat bangun cuci muka kalian. Antum lihat bagaimana Ya, artinya subhanallah ya sikap lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meskipun dia lebih cinta kepada Aisyah tetap tidak dia bela ya karena harus dibalas ya kalau sudah ngelempar wajah gantian saudar juga harus harus ngelempar wajah Aisyah radhiyallahu taala anha Kita lanjutkan diantara perkara berat yang pernah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kecemburuan istri-istri Nabi terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha Karena sudah sering sampaikan bahwasanya Aisyah adalah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi saw. Ya. Pertama, karena Nabi sangat dekat kepada siapa Abu A'bu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Aisyah pun nikahnya dengan Wahyu dari Allah subhanahu wa taala. Rasulullah melihat dalam mimpi Jibril mendatangkan wajah Aisyah dan mengatakan, "Hai Rasulullah, hadhi zaujatuka fit dunia wal akhirah. Ini adalah istrimu dunia dan akhirat." Kemudian Aisyah yang sangat cerdas. Kemudian dia yang paling cantik diantara istri-istri yang yang lain dan lebih putih daripada istri-istri yang yang lain sampai Rasulullah mengatakan, Ya Humaira. Rasulullah memanggil Aisyah dengan nama Humaira, karena putih yang kemerah-merahan, saking putihnya sehingga nampak Humrah di pipi beliau, pipi Aisyah. Sehingga Rasulullah mengeluh, Wahai wanita yang berwarna merah, artinya saking putihnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah sudah sadar akan hal ini, bahwasanya dia yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia pernah apa namanya istilahnya ya kalau istilah kita bergaya lah dia mengatakannya Rasulullah ya. launazal tawadian fihi syajaratun fihi syajaratun kau ukil minha wajat syajaratun lam tu lam yukal minha faaina tarta abairat wahai Rasulullah kalau kamu turun ke sebuah lembah kamu dapati ada pohon yang sudah dimakan sama sama onta dan kamu dapati pohon yang masih segar belum pernah dimakan sama onta yang lain kamu ikat ontamu di mana ya di pohon yang belum pernah dimakan katanya sahabat. Aisyah tahu bahasanya dia ingin Rasulullah cinta sama saya. Ya karena dia paling muda, kemudian paling cantik, kemudian paling pintar dan tidak ada khilaf bahwasanya Aisyah adalah wanita yang paling pintar sampai para sahabat kalau khilaf mereka datang menemui Aisyah setelah meninggal Nabi kalau ada khilaf mereka bertanya kepada Aisyah. Sampai orang-orang bersafar dari tempat yang jauh untuk bertemu dengan Aisyah dalam rangka bertanya masalah fikih kepada Aisyah radhiyallahu taala Oleh karenanya Aisyah termasuk Para perawi hadis yang sangat banyak hadis yang diriwayatkan setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Aisyah juga banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi saw. Terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Seperti hadis saya di sini kebanyakan yang diriwayatkan apa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sebagai pelajaran bagi kita ya. ya pelajaran dari umul mukminin ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada masalah berat yang dihadapi oleh Nabi saw. Tentang istri-istri beliau masalah. Ya, akibat poligami ya atau istri-istri e, beliau yang banyak ya 9 orang. Disebutin dalam hadis bahwasanya kana nisaun nabiy sallallahu alaihi wasallam hisbain. Bahwasanya istri-istri nabi ada 2 kelompok. Istrinya berapa? 9. Bukan 12 ya, ada 9. <laughs> ada 2 kelompok. Kelompok yang satu itu kelompoknya Aisyah, kemudian Hafsah, e, kemudian Safiyah, Itu satu kelompok dengan siapa? Dengan Aisyah. Kelompok yang kedua Ummu Salamah Zainab, itu kelompok satunya. Ada dua kelompok istri, ada dua geng lah itu di antara istri, -istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada seorang seorang yang pernah berkata uh, pada saya ya bahasanya uh, ada seorang yang tidak pernah merasakan dirinya sebagai lelaki sejati kecuali setelah punya istri tiga. Istri pertama belum istri sejati, istri kedua belum suami sejati. Kapan suami sejati? Sekali istrinya tiga. Kenapa kalau satu, ya satu-satunya, kamu lah satu-satunya, tidak ada yang lain. Kalau sudah dua, sering ribut, ada dua geng, ya enggak? Ini cemburu. Kalau sudah tiga sudah, enggak ada geng, karena ada geng yang ketiga. Yang ketiga sudah yang ini, mau cemburu sama siapa? Lawannya ada dua, masing-masing punya lawan dua orang, sudah enggak ada geng. Adapun di siri, siri Nabi, mereka ada dua kelompok. Kelompok Aisyah sama kelompok Ummu Salamah. Kelompok Ummu Salamah, mereka cemburu dengan sikap yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Aisyah. Kenapa? Karena para sahabat, mereka tidak memberi hadiah kepada Nabi SAW. Kecuali kalau Nabi SAW lagi di rumahnya Aisyah. Jadi kalau mau memperiksa hadiah, tunggu dulu sampai Nabi nginap di rumah Aisyah. Kalau lagi di Ummu Salamah, tidak usah. Lagi di... Afsa enggak usah, yang lainnya enggak usah, Zainab enggak usah. Sampai Nabi lagi nginap di rumah Aisyah baru kasih hadiah. Kenapa? Karena Rasulullah kalau lagi di rumah Aisyah hatinya berbinar-binar, senang kepada Aisyah. Sehingga para sahabat menanti-nanti, kapan Nabi lagi gembira? Kalau gembira kasih hadiah tambah gembira lagi. Ini diketahui oleh istri-istri Nabi. Akhirnya mereka protes. Mereka pun mengutus Ummu Salamah agar membicarakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Ummu Salam radhiyallahu taala anha kepada Nabi saw. Kau meminta kepada Nabi saw. wahai Rasulullah, tolong sampaikan kepada para sahabat. Kalau mau kasih hadiah, jangan nunggu engkau di rumah Aisyah. Di mana saja kamu berada di rumah istrimu yang mana saja, silakan mereka kasih hadiah. Jangan ditunda-tunda. Akan tetapi Nabi tidak menjawab dengan satu kalimat pun. Tapi sudah disampaikan oleh Ummu Salam. Ummu Salam pun pulang menemui pasukannya wanu teman-temannya mereka bertanya apa yang dikatakan nabi mereka nabi tidak bilang apa-apa pergi lagi pergi lagi datang lagi ummu salama untuk kedua kalinya wahai suamiku istri-istri yang lain protes <laughs> minta agar engkau nyampaikan kepada para sahabat agar kalau mereka ingin beri hadiah jangan nunggu engkau lagi di rumah aisyah di mana saja engkau berada kasih hadiah tidak dijawab oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dijawab oleh nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya Pulanglah Ummu Salamah bertemu dengan teman-temannya, melaporkan hasil perjuangannya yang hasilnya nihil, tidak ada jawaban dari Nabi saw. Mereka bilang, ayo pergi lagi, usaha, eh, usaha tidak putus-putus. Untuk ketiga kalinya Ummu Salamah pun pergi menemui Nabi saw, melaporkan keluhan istri-istri beliau yang lain. Wahai suamiku, mereka istri-istrimu minta agar engkau sampaikan kepada separa sahabat. Kalau mau kasih hadiah, jangan tunggu, engkau lagi di rumah Aisyah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pun Menjawab dengan mengatakan La tuzini fi Aisyah Jangan kau ganggu saya dengan urusan Aisyah Fa inna Al-wahyu la yunzal apa, Wahyu tidaklah turun kepada aku Wa ana fi thawbim ra'atin illa Aisyah Tidak pernah wahyu turun kepada saya Dalam saya sedang bersama Satu pakaian dengan se Seorang wanita pun kecuali Aisyah Di Nabi SAW pernah satu selimut Dengan Aisyah tahu-tahu turun wahyu ini tidak pernah terjadi kecuali Nabi bersama Aisyah. Nabi ingatkan keutamaan Aisyah. Dan Nabi SAW itu bukan kesalahan Nabi. Sekarang yang salah Nabi atau para sahabat. Yang kasih pilih hadiah pilih harinya siapa? Nabi atau apa? Nabi mengatakan oleh para sahabat kalau saya lagi di istri-istri layang jangan kasih hadiah. Kalau lagi di Aisyah jangan kasih hadiah. Enggak. Para sahabat sendiri yang ngerti. Sehingga mereka tidak mengasih hadiah kepada Nabi. Memberi hadiah kecuali karena Nabi sedang di rumah Aisyah. Akhirnya Ummu Salamah pun pulang dengan tidak ada hasilnya. Mereka tidak putus asa. Mereka mengirim uh, Fatimah. Nah, kalau Ummu Salamah tidak berhasil, kirim siapa? Fatimah. Siapa Fatimah? Putri Nabi SAW. Para pemimpin wanita di surga, Fatimah radhiyallahu taala. Maka mereka pun mengutus Fatimah radhiyallahu taala anha. Saya bacakan lafal hadisnya. Menjadikan Fatimah sebagai apa wasilah. Saya tak tahu Rasulullah SAW berubah pikiran Maka Fatimah pun faskah zanat alehi bahwa ya. mutajjion mai yafi mirti. Fatimah pun masuk menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sedang ber berbaring di di Aisyah berbaring di e, baju Aisyah radhiyallahu anha. Faadinalaha. Maka Rasulullah SAW membiarkan Fatimah untuk masuk menemui Nabi SAW. Fakolat. Maka Fatimah putri Nabi berkata, Ya Rasulullah, Inna azwajaka arsalnani ilaika yas'alnakal adla fi bni ibnati Abi Ha'afah. Wahai Ayahanda, Sungguhnya istri-istrimu mengirim saya, Mengutus saya, Mereka ingin engkau bersikap adil, Dalam urusan Aisyah putrinya Abi Ha'afah. Abu Ku'afah siapa? Abu Bakar r.a. Mereka ingin agar engkau berbuat adil. Wa anasah kita tun. Aisyah yang meringatkan hari ini mengatakan saya pun diam saja. Tatkala dengar protesan tadi. Bakkallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada putrinya Fatimah, Ya Bunaya, ala situ hebina maohib. Wahai putriku, bukankah kau suka dengan apa yang aku sukai? Fa bala ya Rasulullah. Tentu ya wahai ayahanda, apa yang kau sukai saya sukai. Maka kata Nabi SAW alaihi wasallam, kalau begitu cintailah istriku ini, siapa? Aisyah. Maka faqomat Fatimahun حين sami'at dhalik min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa il azwajin Nabi sallallahu Maka Fatimah pun segera berdiri, kemudian pergi kembali melapor kepada istri-istri Nabi SAW Faakbaratuhun wabiladiqalat, wabiladiqalalah. Maka Fatima jelaskan dengan dengan panjang dengan dengan detail. Saya sudah nyampaikan kepada kepada ayahku, wahai ayahku, sungguhnya saya ini diutus oleh istri istrimu meminta agar engkau berbuat adil terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi ayahku berkata, bukankah engkau cinta terhadap apa yang aku cintai? Dan aku menjawab iya. Kalau begitu cintailah Aisyah. Fatimah tidak mengurangi perkataan sama sekali menyampaikan kepada istri-istri nabi sesuai dengan apa yang telah terjadi. Apa jawaban istri-istri nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma agnaiti anna min syai'ah. Kata mereka enggak ada hasilnya sama sekali. Enggak ada faedahnya sama sekali kalau begitu. Ayo pergi lagi, pergi lagi, coba lagi. Minta kepada Fatimah untuk <tuh> pergi lagi. Untuk sebagaimana Ummu Salamah sampai tiga kali. Mereka ingin Fatimah pergi merayu lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Fatimah radhiyallahu anha? Wallahi la ukallimuhu fiha ahadan demi Allah saya tidak akan ngomong kepada ayahku tentang masalah Aisyah. Enggak mau. Sudah cukup sekali saja. Akhirni ikwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah Para istri-istri Nabi tidak putus asa. Setelah gagal mengutus Ummu Salamah dan gagal mengutus Fatimah, mereka mencoba dengan Zainab Binti Jahsin. Zainab binti Jahsin adalah seorang istri Nabi yang paling bertakwa dan dikenal sangat sering bersaudara, rajin rajin solat malam, rajin puasa dan rajin bersaudara. Sampai-sampai Nabi saw pernah bersabda bahawasanya yang pertama kali menyusulku meninggal adalah yang paling panjang tangannya diantara kalian. Setelah Rasulullah saw meninggal para istri Nabi ukur ukuran tangan mana yang paling panjang? Ternyata yang meninggal di luar siapa? Zainab, mereka baru sadar dari bawahnya maksud tangan panjang itu yang sering ber sedekah. Kalau orang, orang sedekah gini atau gini. Kalau di sini tangan panjang tukang curi ya. Tangan panjang maksudnya sering ber Jadi Zainab ni wanita yang luar biasa yang memiliki dan diakui oleh aisyah radiallahu taala dan nabi saw cinta kepada Zainab. Singkat kata para istri nabi gagal mengirim Ummu Salamah dan gagal mengirim Fatimah. Mereka mencoba dengan siapa? Zainab. Akhirnya mereka pun mengirim Zainab binti Jahsin radhiyallahu taala anha. Dan subhanallah tatkala terjadi haditsatul ifk, tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina oleh orang-orang munafik, dituduh berzina dengan Sufyan bin Mu'athal radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat datang kepada Zainab dan bertanya kepada Zainab tentang Aisyah, bagaimana menurutmu tentang Aisyah? Ini kesempatan kalau untuk menjatuhkan apa? madunya ya kan. <tuh> ya. Juga ya, kalau kita punya istri dua, kemudian istri yang istri yang kedua ada masalah. Kita tanya sama istri kita pernah. Bagaimana istri yang kedua kita? Memang dia kurang ajar dari dulu. <laughs> Ceraikan saja. <laughs> Ini kesempatan bagi Zainab untuk menjatuhkan Aisyah. Aisyah sedang dituduh sebagai pesina dan tidak ada kabar dari Nabi selama sebulan penuh. Dari Allah, tidak ada wahyu dari Allah menjelaskan keadaan sesungguhnya. Dan yang jadi masalah. Bukan Zainab yang mengambil kesempatan, saudara Zainab, saudara perempuan Zainab, Hamnah binti Jahsin, Hamnah binti Jahsin radhiyallahu taala ana terprovokasi dengan orang-orang munafik sehingga ikut-ikutan menuduh Aisyah sebagai pezina. Saudaranya siapa? Zainab. Karena dia cemburu, cemburu dengan, artinya dia ingin membela siapa? Zainab, cemburu dengan Aisyah. Sementara Zainab sendiri tidak, tidak ikut menuduh Aisyah. Sehingga Nabi SAW datang menemui Zainab dan berkata bagaimana? Menurut mu Aisyah ini dia hendak mengatakan saya ya ahmi samai wabashari saya menjaga pandanganku dan saya menjaga pendengaranku la ala mumin illa khairan saya tidak mengatai sesuatu pun dari Aisyah kecuali kebaikan bahkan memuji siapa bahkan memuji Aisyah radhiyallahu anha inilah Zainab yang telah diutus oleh istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk protes kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu talainha sebelum menceritakan kejadian apa yang dilakukan oleh Zainab ketika dia diutus oleh istri-istri Nabi yang lain. Kata Aisyah radhiyallahu talainha, "Wahyulillati kana tusa minni minhunna filmanzilatinda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam". Dan Zainab inilah yang menyayangiku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi juga sangat cinta kepada Zainab. Yang lainnya, enggak takut saingan. Takut saingan siapa? Zainab aja ini yang, masyaAllah kata Aisyah. Dia ini yang menyaingi saya dalam apa? Dan dicintai manzilahnya juga tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ibadahnya yang luar biasa. Walam araa imra'atan qad khairan fid-din min Zainab dan saya tidak pernah melihat kata Aisyah saya tidak pernah melihat ada seorang wanita yang paling baik dalam agamanya kecuali Zainab. Wa atqallillah dan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asdaqul haditsan yang paling jujur dalam berkata. Wa auṣolul rahim dan yang paling menyambung silaturahmi, wah, sadaqatan yang paling sering bersodakah. Subhanallah. Ini, ini Aisyah menceritakan tentang siapa? Zainab yang akan protes. Sebelum Aisyah menceritakan protesnya Zainab, Aisyah menceritakan kepada kita bahwasanya jangan sampai kalian salah sangka dengan Zainab. Zainab ini orang yang bertakwa, dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling suka bersodakah, paling suka solat malam, paling suka puasa, paling sangat. Beribadah banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pastak danat Allah Rasulillahi Alaihi Wasallam maka Zainah pun minta izin untuk masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Aisyah radhiyallahu taalaanha. Warasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam maa Aisyah fi mirriha ala alhalatilatidahulat Fatima tu aliyah dan Nabi Shallallahu Alaihi sedang bersama Aisyah. Dalam kondisi di mana sedang berbaring. Dalam kondisi di mana tatkala Fatimah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Zainab pun minta izin untuk berbicara tentang Aisyah. Faazina laha Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memberi izin kepada Zainab. Binti Jahsin RA. Faqalat. Ya Rasulullah. Inna azwajaka arsalnani ilayka yasalnaka al-adla fi ibnati Abi Quhafah. Kata Zainab, wahai Rasulullah, sungguhnya istri-istri memangutus saya untuk membicarakan. Mereka minta agar engkau berbuat adil terhadap putrinya Abu Bakar, itu terhadap Aisyah. Kalat summa wa bi fashtat alat wa ana arku bu sallallahu alaihi wasallam wa arku bu tarfahu hal ya denuli fiha. Maka Zainab pun mulai menghadap Aisyah. Kemudian mulai ngomel di hadapan Aisyah, kamu gini gini gini gini gini, dan Aisyah cuma terdiam. Dan Rasulullah SAW sedang di samping Aisyah. Aisyah mengatakan saya pun memandang Nabi, melihat lirikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi mengizinkan saya untuk membalas atau tidak? Nabi belum izinkan, Nabi masih cuek saja. Zainab terus kamu tuh gini gini gini gini gini, mencela Aisyah radio. Sampai hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melirik, memberi izin, baru kemudian Aisyah mum. Membantah kata Aisyah pun membuat dia terdiam, tidak bisa ngomong. Akhirnya Zainab, Aisyah membantah Zainab dan akhirnya Zainab tidak bisa membantah Aisyah. Tatkala Zainab sudah tidak bisa membantah Aisyah, kalah hujahnya, baru kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Zainab, inna ibnu Abu Bakar, inilah putrinya Abu Bakar. Hebat intinya <laughs> gitu. Kamu tidak bisa mengalahkan intinya gitu. Saking hebatnya Aisyah akhirnya menjatuhkan hujahnya. Zainab binti Jahshin radhiyallahu wa Intinya ikhwan ni filazani Allah. Ini perkara yang berat tak kala. Seorang yang berpoligami kemudian istrinya ada permasalahan. Oleh karenanya ikhwan kalau tidak ingin punya masalah jangan berpoligami. <laughs> Tapi terkadang ada masalah-masalah gitu asyik ya. Jadi tidak apa-apa berpoligami. <tuh> jadi ikhwan ni filazani Allah. Ini sekedar sedikit ya. Bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi problema rumah tangga yang terjadi antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri eh, beliau radhiyallahu taala anhunna. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa problema rumah tangga yang dihadapi oleh para sahabat yang ditangani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk diperbaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita tahu bahwasanya Berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga adalah perbuatan yang sangat mulia. Makanya Allah mengatakan wassulhu khair. Mendamaikan adalah perbuatan yang yang baik ya. La khaira fi katsiri min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Pemayyaf aldzalika butiga amardatillah fa saufa nuhtihi ajran azima kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada kebaikan dari bisikan-bisikan mereka kecuali orang yang memerintahkan berbuat amar ma'ruf memerintahkan untuk bersedekah dan islahun bainan nas mendamaikan di antara manusia. Barang siapa yang melakukan hal demikian, ikhlas karena Allah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fasanu'tiihi ajran adzima, <tuh> maka kami akan berikan kepadanya ganjaran yang besar. Bahkan boleh seorang berdusta dalam rangka untuk mendamaikan dua belah pihak. Boleh, ya. Misalnya kita ada orang bertengkar, ribut-ribut di antara dua orang Mari kita datang kepada salah satunya Kita bilang, Masya Allah ya akhir Tadi temanmu itu Yang musuh kamu tadi Mendoakan kamu di masjid Di hadapan orang banyak lagi Benar, iya Mendoakan kamu di hadapan orang banyak Masya Allah Dia juga balik satunya. Temanmu tadi juga mendoakan kamu di hadapan orang banyak Padahal dia doanya apa Allah ma lil muslimina wal muslimat <laughs> Ya Allah ampunilah kaum muslimin Kamu termasuk kaum muslimin Di hadapan orang banyak tidak nyebutin namanya. Akhirnya kan, oh benar berarti dia baik sama, ehnya sudah damai. Ada cara-cara yang buat bisa mendamaikan ya, meskipun dengan sedikit-sedikit belok kanan belok kiri yang penting bisa damai. Bahkan Rasulullah membolehkan Ya. Dusta, dusta yang sore dusta yang jelas itu dibolehkan dalam rangka untuk mendamaikan antara dua dua belah pihak, tapi jangan sampai ketahuan dustanya. Karena kalau ketahuan tambah amburadul, tambah ribut. Jadi usahanya harus mantap supaya bisa mendamaikan. Ini menunjukkan pentingnya Islah di antara suami istri. Bahkan dalam kehidupan suami istri boleh berdusta dalam rangka untuk menumbuhkan rasa cinta. Oleh karenanya, Tadkala kita mendengar ada problema rumah tangga di antara saudara-saudara kita atau teman kita atau kerabat kerabat kita, Kita berusaha untuk mendamaikan. Usaha kita itu sendiri sudah dapat pahala. Berhasil atau tidak berhasil, itu urusan Allah Subhanahu SWT. Yang penting kita berusaha dan berniat ikhlas untuk bisa mendamaikan mereka berdua. Oleh kerana pada kesempatan kali ini saya akan sebutkan beberapa masalah yang pernah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah para sahabat. Di antaranya Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk putrinya Fatimah radhiyallahu ta'anha. Dan ini adalah seorang ayah yang baik ya. Bukan hanya menikahkan putrinya, keguna tidak pernah dijenguk. Nah, Nabi saw memutihkan, menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib dan beliau sering menjenguk putrinya. Pada saat itu Nabi saw memilih waktu yang pas itu di siang hari, yang kemungkinan besar ada suami istri lagi beristirahat. itu sedang berkumpul antara suami dan istri di siang hari biasanya selesai kerja maka Ali bin Abi Thalib istirahat di rumah, di rumahnya rumah Ayy, rumah Fatimah radhiyallahu taalaanha. Maka Nabi SAW masuk ke rumah Fatimah. Dia tidak mendapati Ali bin Abi Talib. Maka Nabi merasa ada sesuatu. Nabi tahu ada sesuatu yang terjadi. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada Fatimah. Aina ibnu Ammik. Karena ada masalah. Nabi tidak bertanya mana suamimu. Tapi Nabi ingatkan kepada Fatimah. bahwasanya Ali bin Abi Talib itu kerabatmu. Bukan hanya sekitar suamimu. Dia juga kerabat. Kerabat maka maknanya mengatakan Aina ibnu Amik mana anak saudaramu? Mana putra saudaramu? Agar Fatimah sadar bahawanya Ali itu bukan hanya suaminya, bahkan juga kerabatnya. Ali adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ali bin Abi Tholib dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Tholib adalah orang yang miskin, sehingga Ali hidup bersama Nabi di pelihara, dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Fatimah radhiyallahu anha, "Kana bini wabainhu shay, faghazbani, faharaja, wa lam yakilindi." Kata Fatimah, tadi terjadi sesuatu antara saya dengan dia. Dia buat saya marah. Kata Fatimah, Mah. dia buat saya marah. Padahal bisa jadi Fatimah yang bikin dia marah. <laughs> dia buat saya marah. Kemudian dia keluar dari rumah tidak tidur siang di sini. Tidak tidur siang di, di rumah. Ini kejadian ini. Suami sampai keluar dari rumah itu perkara yang yang berat. Suami sampai keluar dari rumah itu perkara yang berat. Tidak mau tidur di rumah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu berarti terjadi masalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian bertanya kepada Isha memerinci permasal. Eh, ber, bertanya kepada Fatimah untuk memerinci permasalahan. Emangnya ada apa? Kenapa bisa Rasulullah tidak demikian? Yang jelas menantunya Ali sudah pergi keluar rumah. Kemana Ali pergi? Kemana? Ke masjid. Ini cerdasnya Ali bin Abi Thalib. Lagi marah pergi kemana? Ke masjid. Coba kalau dia pergi ke pasar. Cerita. Ke masjid tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan pasar tempat yang paling dicintai oleh syaitan. Kalau dia pergi ke pasar ketemu teman-temannya. Wah, ngapain nah, cari aja seri yang lain. Masih banyak kembang di jalan-jalan di masih banyak. Tinggal pilih yang mana. Emang perempuan cuma dia saja. Ini kebanyakan suami-suami kalau lagi marah keluar rumah ya kadang-kadang datang setan dan itu kesempatan bagi setan. Karena kalau dia berhasil menceraikan kita dari istri kita, maka akan diangkat-angkat namanya oleh iblis, dibangga banggakan oleh iblis. Begitu seorang suami marah dengan istrinya, keluar rumah, langsung datang setan mungkin dikerubuti 10 setan. Datang kemudian, "Oh, iya masih banyak itu ada akhwat kemarin saya dengar cari suami. Oh, itu ada akhwat kaya. Itu ada janda kaya. Oh, itu oh banyak, uh banyak, banyak benar ya." <laughs> kan kemarin ada dokter SMS sama kamu pengen nikah sama kamu, oh, banyak kemudian apa oh iya benar juga, maklumat apa file-file yang tersembunyi keluar semua yang keluarin siapa? setan <laughs> tapi Ali bin Abi Talib tidak dan kalau dia marah dia pergi ke rumah ini subhanallah tidak ada yang mengetahui seperti ini, kecuali yang sudah berumah berumah tangga, ini banyak muda-muda yang senyum-senyum gak ngerti sebenarnya <laughs> hanya senyum-senyum saya tidak mengerti, tapi tidak mengerti hakikat Akaikat 18 tahun ke atas. <laughs> Ali bin Abi Tholib dengan penuh, ya, apa kecerdasan jadang ketakwaannya. Tatkala marah, dia pun keluar pergi ke masjid dan tatkala di masjid langsung tidur, menenangkan fikirannya. Ya. Tidak kemudian apa berusaha untuk marah atau balas dendam tidak datang ke masjid langsung tidur. Akhirnya Nabi SAW mencari Ali bin Abi Tholib. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat yang di mana Ali bin Abi Thalib? Maka mereka menyampaikan bahawasanya Ali bin Abi Thalib lagi tidur di masjid. Lagi tidur di masjid. Rasulullah SAW segera menuju masjid dan benar melihat Ali bin Abi Thalib sedang tidur. Ridaknya selendangnya terjatuh dan pundaknya dipenuhi dengan pasir. Lagi tidur. Maka Rasulullah Sallam pun ini mertua ini Ali. Rasulullah siapa? Mertuanya Ali. Maka Rasulullah Sallam pun mengusap tangannya, tangannya yang mulia dia usapkan ke punggung Ali, menjatuhkan pasir yang ada di punggung Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, Kum ya abaturab, Kum ya abaturab, bangunlah orang yang ada pasirnya. Kalau kita abu gosok, abu anu, enggak? Ini abu turab. <laughs> Wahai bangunlah, bangunlah orang yang ada pasirnya. Bangunlah dua kali Rasulullah menyebutkan dengan kelembutan. Bagaimana tidak senang Ali bin Abi Thalib? Sampai di sini dalam hadis, Ali bin Abi Thalib tidak ber, sangat bergembira kalau dipanggil dengan Abu, Abu Thalib. Kenapa? Karena yang kasih kurnia siapa? Mertuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di sikap Nabi yang kelihatannya sederhana, mengusap tangannya ke pundak Ali. Itu diingat oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan dia sangat senang kalau dipanggil dengan Abu, Abu Thalib. Lebih senang daripada dipanggil dengan Abuul Hasan. Anaknya siapa? Hasan. Tapi lebih senang dipanggil dengan Abu, Abu Thalib. Padahal tu rap itu apa ya butu rap aja cuma yang kasih kunyah siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada sikap lembut yang dia rasakan dari mertuanya. Jadi ini sikap yang luar biasa. Kalau kita punya adik menikah dengan orang kita perhatikan suaminya tanya sehingga kalau dia marah sama adik kita, adik perempuan kita dia akan ingat uh kakak ipar saya baik sekali. <laughs> Demikian kalau kita punya putri nikah sama orang kita perhatikan suami menantu kita ini. Dan itu akan diingat oleh menantu kita bahwasanya mertuanya perhatian sama kita. Antum lihat bagaimana sikap sikap Nabi saw yang sangat bijak. Kemudian menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk pulang ke rumah. Tidak bertanya ada apa yang terjadi. Kenapa kamu begitu sama putri saya? <laughs> Kalau kita terkadang begitu begitu tahu putri kita lagi marahan sama suaminya yang kita bela putri kita. Atau sebaliknya yang kita bela suami putri kita kita malah menjatuhkan putri kita adapun nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menghadapi permasalahan selama tidak perlu untuk memerinci permasalahan tersebut ya sudah tidak perlu diperinci cukup mengunjungi terkadang berbagai macam pasalah, selesai dengan adanya kunjungan tidak perlu diperinci ada orang bilang kamu gini gini gini gini gini satu bilang kamu sudah datang aja ke rumahnya deh asalamualaikum makan malam sudah selesai perkara Jangan tanya, emang kenapa kemarin kamu bilang saya gini-gini eh, Itu awal keributan Tidak <laughs> usah tanya, tanya seperti itu Sudah, ajak makan malam, sudah selesai Assalamualaikum, pulang, sudah selesai masalah Tidak ada permasalahan Karena terkadang meminta perincian Bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan Berikutnya Ini bagaimana uh, Contoh yang dihadapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam memecahkan suatu problem rumah tangga Ada lagi problem rumah tangga yang pernah dihadapi oleh Nabi Yang cukup besar dan berbahaya tentang kisah seorang Arab Badui. Ada orang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaporkan tentang masalah yang dia hadapi, masalah besar. Kata orang Arab Badui, "Ya Rasulullah, inam ra'ata ra waladat gulaman aswad." Kata dia, ya Rasulullah, istriku baru melahirkan anaknya hitam ya Rasulullah." Padahal saya putih, istri saya putih, coba. Ini masalah besar enggak? <laughs> saya putih, saya putih, kok anaknya hitam Seakan-akan dia menuduh istrinya berzina, jangan. Kok bisa hitam dari mana Ini perkara besar Berbagai macam tuduhan yang dia ingin tuduhkan kepada istrinya Namun subhanallah Nabi SAW Dengan penuh bijaknya dan cerdasnya Nabi SAW Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat cerdas Maka Nabi SAW pun Memberi pemecahan yang sangat bijak kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Halakah ibilun? Kau punya onta? Iya saya punya onta ya Rasulullah. Halfiha min aurak? Apakah diantara eh, maaluanuha ma wa onta-ontamu warnanya apa? Warnanya homron merah. Halfiha min aurak? Apakah diantara onta-ontamu ada yang warnanya abu-abu? Kata dia ada ya Rasulullah. Kok bisa abu-abu? Kata Nabi. SAW. <laughs> bapak ibunya merah putih, kok ibunya, anaknya Abu, Abu Abu. Kata orang Arab tadi, la allahu erkonazaahu. Mungkin dari nenek moyangnya Rasulullah, kakek kakeknya mbak mbaknya. Kata Nabi, demikian juga anakmu hitam, mungkin dari <laughs> mbak mbaknya juga hitam mungkin. <laughs> Sudah terima, selesai perkara, selesai perkara. Karena asalnya dalam kehidupan rumah tangga kita harus sunuzon, tidak boleh suuzon, tidak boleh suuzon. Oleh karenanya Nabi SAW ya, eh, melarang seorang lelaki tak kala bersahfah dan ingin balik ke rumahnya kecuali memberi kabar kepada istrinya. Kalau zaman dahulu tidak ada HP, tidak ada telpon makanya disuruh agar datang di siang hari. Menemu masuk rumahnya di siang hari bukan malam, malam hari. Agar sang istri bersiap-siap, agar sang istri bisa menyiapkan dirinya ya. Adapun kalau dia masuk dalam malam hari Kemudian mendapati kondisi yang tidak beres Bisa jadi seudhan kepada istrinya Jadi kalau kita bersafar Dan ingin keluar pulang ke rumah Kita kabari istri kita, saya ingin pulang Sehingga bisa menghilangkan seudhan kita Bisa menjalin apa namanya uh, Kasih sayang diantara suami dan dan istri Ada juga masalah yang lain pernah dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan masalah cekcok rumah tangga, akan tapi masalah yang mungkin sering dihadapi oleh sebagian kita yang sulit menghadapi kehidupan karena kesulitan ekonomi atau karena kurangnya harta ya. Masalah yang pernah dihadapi oleh Fatimah radhiyallahu anha. Dia tahu bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin para wanita di surga. Namun beliau raudhailah taala anha menikah dengan Ali bin Abi Thalib raudhailah taala anhu. Namun beliau raudhailah taala bukannya wanita yang teristimewakan dengan banyak harta. Dia sebagaimana wanita-wanita yang lain, para sahabat yang lain, yang juga hidupnya pas-pasan, hidup bersama Ali dalam kehidupan yang pas-pasan. Kalau bapaknya sendiri Rasulullah saw hidupnya pas-pasan. Bagaimana dengan Fatimah radhiyallahu wa ta ta'ala. Maka dia pun menjalani kehidupan yang berat. Harus bekerja sendiri, membantu suaminya. Harus menggul, apa namanya? Menggulung, apa namanya? E, menggiling, menggiling apa namanya? E, gandum untuk dijadikan roti. Ya, pekerjaan yang berat, menggiling itu. Dan itu semua dia kerjakan dalam rangka untuk berkhidmah kepada suaminya. Namun satu hari... Fatimah radhiyallahu taala mendengar bahwasannya Nabi mendapati banyak tawanan perang, budak-budak, ya, ya. Berarti, bisa minta dong satu budak untuk jadi apa? Pembantu. Akhirnya ini didengar oleh Fatimah, maka dia pun datang pergi menuju Rasulullah saw, minta untuk diberikan satu pembantu untuk membantu kehidupannya. Rupanya Fatimah radhiyallahu taala pergi ke rumah Nabi, yaitu di rumahnya Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi tidak di rumah, maka Fatimah pun mengabarkan kepada Aisyah istri Nabi Shallallahu Sallam. Ini merupakan hubungan yang baik antara Fatimah dengan Aisyah. Sampaikan kepada ayah anda bahasanya putrinya Fatimah ingin minta pembantu. Akhirnya, karena Rasulullah tidak ada, Fatimah pun pulang pulang ke rumah. Kemudian tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka Aisyah Shallallahu Alaihi mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang permintaan putrinya agar diberikan pembantu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya, segera mendatangi putrinya, tidak ditunda-tunda, meskipun waktunya sudah malam. Dan Rasulullah SAW baru pulang ke rumah waktu yang terlambat, dan saat itu juga Rasulullah SAW segera menuju pergi ke rumah Fatimah, karena ada Fatimah minta sesuatu dari beliau, minta pembantu. Maka Rasulullah SAW pun menemui putri beliau Fatimah. Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, fa atana wa dakhalna madaji'ana. Tatkala sudah di malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang padahal kami sudah mau tidur. Sudah selimutan saya dengan Ali, Disebut dalam riwayat bahwasanya tatkala itu musim dingin. Sehingga saya pun pakai selimut bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fa dhahabna linakuma. Rasulullah masuk. Kami pun ingin bangun dari tempat tidur. Dan ingin menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alam maka nikumaja, biar saja, tidur saja, jangan, jangan bangun. Saya yang datang kata Rasulullah. SAW. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di antara mereka dan duduk di antara mereka menjulurkan kaki beliau sampai salah satu kakinya di, di Fatimah. kata Fatimah sampai wajatuburda kadamaihi. Sampai saya rasakan dinginnya kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu musim dingin tak itu. Jadi ya Nabi Sallallahu Sallam Subhanahu Wataala, ini masalah permintaan dari putrinya. Ini suatu masalah. Dan diantara cara menghadapi suatu permasalahan yang direm oleh Nabi Sallallahu Sallam, Nabi datang dan mendekati anaknya dan menyentuh anaknya dan dekat. Saya pernah dengar seorang syekh cerita Suatu saat terjadi permasalahan. Kemudian ada orang marah-marah ingin berkelak maka syekh itu pun datang mendekati kemudian memegang dadanya kemudian mendekati dengan mengelus-ngelus artinya dengan cara tertentu akhirnya orang tadi yang tadinya lagi apa? ngamuk bisa bisa lembut demikian juga kalau istri kita marah kita datang ya tidak, tidak dengan dielus, dengan dicium bisa jadi marahnya jadi berubah karena kedekatan, kelembutan itu juga bisa membuat orang menerima sesuatu Sebagaimana kalau kita ingin membantah seorang atau menjelaskan suatu permasalahan. Kalau kita jelaskan dengan semangat, dengan marah-marah, dengan emosi, mungkin dia tidak terima. Tapi kalau dia merasakan kelembutan kita, kita ingin memberikan kebenaran kepada dia, dia akan terima kebenaran tersebut. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin menenangkan hati putrinya Fatimah, maka Nabi sallallahu alaihi yang datang mendekati Fatimah dan Ali. Dan Nabi sallallahu wasallam menjulurkan kakinya, menyentuh Fatimah dan menyentuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian kata Nabi s.a.w. Ala adullukuma ala khairin mimma sa'altumahu. Kata Nabi s.a.w. Maukah aku kabarkan kepada kalian berdua. Tentang perkara yang lebih baik daripada meminta pembantu. Intinya tidak ada pembantu. Intinya sekarang Nabi ingin lapor tidak ada pembantu buat kalian. Tidak ada. Tentunya ini menyedihkan Fatimah. Karena Fatimah kerja keras harus... Apa, mengurus suaminya harus menggiling apa namanya gandum, pekerjaan berat. Dan Rasulullah ternyata tidak beri bantu kepada Fatimah, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beri solusi dengan berkata, "Ala adullu lakuma ala khairin mimma salatumahu?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu perkara yang lebih baik daripada permintaan kalian? Apa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akhadhtuma mada ji'akum, fakabbirullaha 34." Jika kalian berdua hendak tidur, maka bertakbirlah 34 puluh empat kali. Wahmada salasan walasalasin. Dan hanya kalian berdua mengucapkan Alhamdulillah sebanyak 33 puluh tiga kali. Wasabih salasan walasalasin. Dan hanya kalian berdua bertasbih mengucapkan Subhanallah ...33 kali. Fa inna dali khairun lakuma mimma saal tumahu. Dan ini adalah lebih baik daripada permintaan kalian. Subhanallah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin mengingatkan kepada Fatimah dan Ali. Buatnya kehidupan yang berat ini cuma ringan. Ada yang lebih baik itu ah, akhirat. Makanya Rasulullah SAW menunjukkan kepada amalan akhirat. Ada dua tafsiran para ulama' di sini. Maksud Nabi SAW memang zikir tersebut. Secara nyata membantu kekuatan Fatimah dalam rangka untuk bekerja. Zikir tadi memberi kekuatan tenaga secara real. Atau maksud Nabi SAW untuk meningkatkan kekuatan maknawi. Imannya kuat. Seakan-akan Nabi saw mengatakan bersyukurlah kepada Allah, puji lah Allah subhanahuwataala dengan kondisi kalian masih banyak lebih parah. Adanya kalian mengingat akhirat, bahasnya kehidupan yang setengah mati ini hanya sebentar, kehidupan yang penuh penderitaan itu cuma sebentar, masih ada akhirat yang lebih mulia dan lebih kekal. Sehingga akhirnya hal ini menenangkan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, meskipun mereka tidak mendapatkan pembantu. Dan zikir ini benar-benar diingat oleh Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan ma taraktuhu ba'da ma sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah meninggalkan zikir ini semenjak saya dengar dari Nabi sallallahu wasallam. Kapan dengarnya? Tatkala Fatimah tadi minta membantu. Didengar Ali dan tidak pernah dilupakan oleh Nabi SAW, oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak pernah ditinggalkan zikir ini oleh Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai tatkala ada orang yang mendengarkan perkataan Ali Bahasanya Ali tidak pernah mendengarkan meninggalkan zikir ini, maka kata orang tersebut, wala yaumusifin, bahkan tatkala perang sifin kamu tidak meninggalkan zikir ini kata kata Ali bahkan tatkala perang. Saya tidak lupa untuk sebelum tidur berzikir dengan zikir ini. Oleh karena itu, wahai fillah saniyallahu ini sebenarnya bukan uh, masalah rumah tangga tapi sebagian masalah yang mungkin sering dihadapi oleh sebagian ikhwan kita, sebagian akhwat kita. Makanya saya sangat berharap para akhwat untuk bersabar menghadapi kehidupan yang yang singkat ini ya. Kenyataannya memang beta banyak orang yang beriman dan bertakwa namun kondisi ekonominya pas-pasan ya. Meskipun sudah berusaha namun ternyata rezekinya pas-pasan. Semuanya tentunya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat bagaimana Nabi kita yang hidupnya sangat sederhana ya. Kita aja rumah baru tipe 4x4 sudah protes, sudah ribut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tipe berapa? Sangat kecil. Ya. Bagaimana kehidupan Fatimah yang pemimpin wanita di sebagaimana kehidupan Ali bin Abi Thalib? Dijamin masuk surga. Kehidupan mereka ternyata bukan kehidupan yang Mewah, tapi kehidupan yang sederhana. Oleh kerana kita kadang menghadapi kehidupan yang sulit, kita ingat bahawa kehidupan ini hanyalah sementara dan akhirat sedang menunggu kita. Ikhwani filah zani Allahumma yaqum. Uh, yang terakhir saya akan menyebutkan beberapa masalah yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masalah rumah tangga yang diusahakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mecahkan masalah tersebut, namun tidak berhasil. Namun tidak berhasil. Masalah pertama adalah masalah yang dihadapi oleh Barirah. Barirah adalah seorang budak wanita yang dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Barirah ini punya suami yang sangat cinta kepada Barirah. Benar-benar hatinya sangat cinta kepada Barirah. Namun tatkala Barirah dibebaskan jadi seorang wanita yang merdeka, bukan budak lagi, dibebaskan, dibeli oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Barirah minta cerai dari suaminya, karena dalam hukum syariat Islam, jika suami budak, istri merdeka boleh cerai, boleh cerai, dan boleh juga tidak cerai. Padahal Barirah dan suaminya sudah punya anak. Akhirnya tatkala dia minta cerai dari suaminya, suaminya sangat gelisah, bahkan ngekor di belakang Barirah di jalan-jalan kota Madinah, sambil menangis, air, air tangisannya sampai membasahi jenggot jenggotnya ingin agar istrinya kembali. Istrinya enggak mau karena sudah sangat menyedihkan ya. Karena sangat cintanya kepada istrinya. Dia sudah merdeka, dia tidak mau sama budak. Akhirnya suaminya pun minta tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ngomong sama Barirah, agar Barirah kembali kepada dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menemui Barirah. Kemudian Nabi sallallahu wasallam mengatakan, "Wahai Barirah, kalau seandainya kau kembali sama suamimu, jangan dicerai suamimu kembali sama suamimu innahu abu waladik sungguhnya suamimu itu adalah bapak anak-anakmu ini metode Nabi, Nabi mengingatkan bahwasannya suamimu adalah anak dari putramu ini harus kita ingat terkadang kita kalau marah sama istri kita ingat, istri kita itu ibu dari anak anaknya yang merawat anak-anak yang membesarkan anak-anak kalau seandainya anak-anak hidup tanpa seorang ibu, bagaimana nasibnya? Bagaimana nasib mereka? Apa tidak zalim kepada anak-anak kita? Oleh kerana itulah kita sedang emosi ingatlah bahwasanya istri kita adalah ibu dari anak-anak kita. Inilah metode yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inahu Abu Walid. Wahai Bari, rasulunggunya suamimu itu adalah puter, eh, ayah dari puter, putramu. Kenapa kau tidak kembali kepada dia? Maka Bari pun bertanya ya Rasulullah. Ini adalah perintah atau bukan? Kau perintah saya untuk kembali? Kalau kau perintah saya kembali saya akan kembali kalau memang perintah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La inna ma ana asyfa". Saya cuma memberi syafaat, menganjurkan saja. Hanya meng menganjurkan. Kata Bariroh, "La hajata li Saya tidak butuh sama suamiku. <laughs> tidak mau kembali. Akhirnya menangislah suaminya. <laughs> Ini kasus yang diusahakan oleh Nabi sallallahu namun tidak tidak berhasil. Ada kasus yang lain juga. Kasus khuluq yang dialami oleh seorang lelaki yang sangat soleh yang bernama Sabit bin Qais bin Shammas. Sabit bin Qais bin Shammas ini adalah seorang yang dijamin masuk surga oleh Nabi saw. Kadkala turun firman Allah subhanahu wa taala, Ya Ayyu Allahina Amanu, La tarfau aswatakum faukas faukasati Nabi, Walla ta jiharu bil qauli. Kata Allah subhanahu wa taala wahai orang-orang beriman janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi saw. Dan sabit ini dikenal sebagai khotibul ansar Khot Ahli khutbah Suaranya keras, suaranya lantang Tatkala turun ayat ini Sabit segera pulang ke rumah, tidak keluar rumah menangis Takut kalau dia terkena ayat ini Karena suaranya apa? Keras Maka Nabi SAW mencari-cari di mana sabit Mana sabit, kau tidak kelihatan Maka bilang ada di rumahnya Maka Nabi SAW pun bertemu dengan Sabit. Kenapa kau tidak keluar rumah, tidak ke masjid, tidak? Kata Sabit, ya Rasulullah, suara saya keras, saya takut. Termasuk dalam firman Allah, mengangkat suara lebih keras dari suaramu, kemudian saya akan menjadi penduduk neraka. Kata Rasulullah SAW, bal antamin ahli neraka. Bahkan engkau termasuk penduduk surga. Karena takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada yang ragu bahwasanya Sabit bin Qais bin Shammas adalah orang yang bertakwa, orang yang soleh bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun istrinya disebutkan namanya Jamilah, ada yang menyebut namanya Maryam. Istrinya sangat cantik jelita. Ada yang menyebutkan namanya Jamilah. Namanya saja sudah cantik dan dia memang cantik. Minta cerai dari Sahbit. Bukan karena akhlaknya yang buruk dan bukan agamanya yang buruk. Sahbit dijamin masuk surga. Akhlaknya sangat mulia, agamanya sangat mulia, sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Sahbit ini tidak cakep. Tidak, Cakap. Suatu saat istrinya melihat sahabat berjalan Sama orang-orang, banyak Terlebih perhatikan ternyata sahabat ini Paling hitam dan paling pendek Dan paling buruk Istrinya pun berubah pikiran Ini ceritanya, ini kita ini kejadian di zaman Nabi SAW Maka istrinya pun Menemui Nabi SAW Padahal waktu nikah Maharnya kebun Kebun dulu harta yang Kayalah zaman dahulu. itu seperti perusahaan ya kalau kebun korma berarti kan bisa banyak korma yang bisa dihasilkan tiap tiap musim. Jadi mahar yang diberikan sabit kepada sang wanita ini maharnya banyak. Dan sabit sangat cinta kepada siapa? Wanita ini karena cantik gilih Maka wanita ini tidak sabar sama sabit dia pun menemui Nabi sallallahu kata dia ya Rasulullah, "Inni la aibu fi fitha, thabit in khuluqan wa diinan." Ya Rasulullah saya tidak mencela Sabit dari sisi akhlak miah miah 100% mantap sisi agama juga masya Allah walaupun ini akrohulku Islam namun saya tidak sanggup untuk hidup sama saya khawatir saya berbuat dosa kata dia saya tak khawatir berbuat dosa tidak bersyukur kepada Allah dengan suami saya karena kata Nabi saw kepada para wanita Fa inna kuna aktaru hato bijahannam. wahai para wanita sungguhnya kalian paling banyak menjadi kayu bakar di neraka jahannam. Kenapa? Lianna kunna takfurnal ashirka karena kalian sering kufur kepada suami kalian. Itu tidak tidak bersyukur terhadap suami, mengingkari kebaikan suami. Nah, si wanita ini jamilah ini takut dia terjerumus dalam hal ini. Makanya mengatakan wa walakini akrahul Islam. Saya khawatir saya tidak kufur kepada suami saya, tidak bersyukur kepada suami saya, tidak mengakui kebaikan suaminya. Oleh karena saya tidak sanggup hidup dengan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi tidak bisa menghadapi lagi masalah ini. Akhirnya Nabi sallallahu wasallam mengatakan ya Sabit, ikbalil hadiqah. Kata Nabi sallallahu wasallam, "Aturud alaihi hadiqatahu wa hai jamila. Maukah kau kembalikan maharnya yang telah dia berikan kepada engkau mahar yang begitu banyak? Kembalikan kepada suamimu si Sabit." Kata Jamila si akan kembalikan mahar tersebut. Sabit tidak mau nerima. Dia ingin sama istrinya. Sampai disebutkan dia jalan menangis karena ingin kembali kepada istri namun istrinya tidak mau. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam paksa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ikbalil hadiqah. Kamu harus terima maharmu, harus pegatan. Akhirnya terjadilah khulu ya. Khulu antara suami dengan istrinya. inilah di antara ikhwani fillah saniah wa iyakum beberapa Problematik rumah tangga yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang dialami oleh Nabi sendiri maupun yang dialami oleh sebagian para sahabat, baik yang berhasil dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun yang tidak berhasil dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita bisa mengambil faedah-faedah dari hal ini, sehingga tak kala timbul problematika antara kita dengan istri kita hendaknya kita merenungkan, ya. bahwasanya keutuhan rumah tangga itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sangat diharapkan dalam syariat. Dan kita harus sadar bahwasannya Sebagaimana kata sebagian ikhwah bahwasanya istri kita bukan bidadari Dan kita juga bukan malekat ya. Jangan berharap istri kita Seperti bidadari, cantik jelita Akhlaknya sangat mulia, tidak punya kesalahan Dan kita juga bukan malaikat. Istri-istri para wanita harus sabar Harus sadar dan sabar bahwasannya Soalnya mereka juga memiliki banyak kekurangan Oleh karenanya Nabi SAW bersabda La yafrakul mu'minu mu'minah Mu'minatan idha cintainya minha khuluqan radiya minha alakhir janganlah seorang lelaki membenci seorang wanita jika dia mendapati perangai atau akhlak yang buruk dari seorang wanita tersebut dia akan mendapati perangai-perangainya yang lain yang baik sehingga tatkala kita mendapati istri kita melakukan kesalahan kita ingat kebaikan-kebaikannya kita ingat bahwasanya istri kita adalah, anak, adalah ibu dari anak-anak kita yang mendidik anak-anak kita dengan mengingat kebaikan-kebaikan ini niscaya akan menghilangkan Uh, rasa amarah kita dan berusaha untuk memperbaiki kondisi antara kita dengan suami. Dan jangan lupa kita mengevaluasi. Kalau pernah terjadi masalah, kita ingatkan istri kita. Kapan kita ingatkan? Tatkala kita sedang bermesra-mesraan. Lihatlah bagaimana Nabi saw. Mengingatkan Aisyah dengan mengatakan, saya tahu kamu kalau lagi marah, lagi ngambek dan lagi senang. Rasulullah ingatkan tatkala sedang bermesra-mesraan dengan Aisyah. Kita pun demikian. Kalau pernah terjadi kesalahan yang fatal. Kita ingatkan istri kita kapan tatkala dalam kondisi bermesra-mesraan, sehingga dia bisa menerima kesalahan tersebut dengan uh, pikiran yang jernih dan menerima dengan baik. Demikian sahaja yang Allahazzaanjulahohiakum kajian kita pada kesempatan kali ini. Ini ada banyak pertanyaan. Kayaknya banyak yang bermasalah rumah tangga ini. <laughs> Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah di Islam ada istilah harta gonok ini? Seperti zaman sekarang ini ketika ada pasangan suami istri bercerai. Dan bagaimana cara pembagiannya? Harta gono gini dan harta gini gitu tidak ada dalam syariat Islam. <laughs> Islam sudah jelas, harta suami, harta suami, harta istri, harta istri. Kalau misalnya seorang suami nikah dengan seorang wanita, wanita yang kerja, wanita yang punya penghasilan, wanita yang punya harta, maka suami tetap miskin. Tidak boleh mengalami dia cerai kemudian dia ambil setengah harta suami istrinya, tidak Tidak boleh. Dia hanya berhak mendapatkan sedekah dari istrinya kalau istrinya mau bersedekah sama dia. Atau dia hanya berhak mendapatkan warisan dari istrinya jika istrinya meninggal dunia. Warisan kalau istrinya dia punya istrinya punya anak-anak maka dia hanya mendapatkan seperempat. Kalau istrinya tidak punya anak maka dia mendapatkan setengah dari harta istrinya. Demikian juga seorang istri tidak boleh dia merasa bahwasanya harta suaminya adalah harta dia kalau dia tidak kerja harta suaminya harta suaminya kewajiban sang suami hanya memberi nafkah kepada istrinya memberi nafkah secara ma'ruf memenuhi kebutuhan istrinya memberikan hadiah kepada istrinya memenuhi kebutuhan anak-anak lebih dari itu adalah hak suaminya istri, terserah suaminya mau berikan kepada orang tuanya mau buat sumbangan mau buat bangun masjid istrinya hanya bisa memberi saran namun tidak memiliki harta itu sama sekali oleh karenanya kalau terjadi perceraian antara suami dengan istri maka istri tidak berhak mendapatkan apa-apa dari harta suaminya Sebaiknya, sebaliknya juga suami tidak berhak mendapatkan harta sedikit pun dari istrinya kecuali jika terjadi khuluk seperti tadi antara Sabit bin Qais bin Syammaz dengan istrinya Jamilah maka wajib bagi sang istri untuk mengembalikan mahar atau ada istilahnya sekarang namanya tolak bi'iwak yaitu seorang, seorang istri yang tidak sabar untuk hidup sama suaminya misalnya suaminya nakal atau tidak salat atau atau ber, tukang maksiat suka minum bir dan dia tidak bisa hidup sama suami seperti ini maka dia menawarkan agar minta cerai suami tidak mau cerai juga saya tidak mau cerai kamu memang cari istri seperti kamu gampang yang sabar seperti kamu padahal saya amburadul gitu saya tidak mau cerai pokoknya sang istri boleh menawarkan harta tapi boleh saya kamu ceraikan saya kasih kamu 10 juta yang mending ceraikan saya Ah seperti ini boleh-boleh saja dalam syariat. Ya. Seperti ini boleh-boleh saja dalam syariat. Adapun harta gona gini dengan otomatis kalau sudah cerai kemudian dapat setengah nah, ini tidak tidak benar. Bagaimana kisah Nabi Muhammad dengan istri Khadijah? Bukankah itu di, terjadi di awal masa kenabian? Apakah tidak ada masalah? Mohon dicontohkan. Saya tidak tahu ada masalah atau tidak antara Nabi Sallam dengan Khadijah. Kan tapi Khadijah adalah wanita yang balighah yang apa namanya cerdas kemudian dewasa ya. kemudian eh, Khadijah tidak meriwayatkan sama sekali tentang apa yang terjadi antara dengan, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi sebagian ulama mengatakan tidak pernah terjadi masalah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah karena Khadijah sangat mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkorban korban hartanya korban waktunya oleh karena disebutkan dalam sahih al-Bukhari Bawasanya malaikat Jibril datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Khadijah. Tatkala Khadijah tidak sedang di rumah, maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, kabarkan kepada Khadijah bawasanya Allah kirim salam kepada Khadijah dan kabarkanlah kepada Khadijah tentang surga yang Allah subhanahuwataala bangunkan bagi Khadijah istana yang di situ tidak ada sahab, yang tidak ada keributan di istana tersebut. Sebagian ulama mengatakan bawasanya Khadijah diberikan surga oleh Allah, istana oleh Allah yang tidak ada keributan karena Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu nurut dan tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah meringankan langkah Ustaz. Mohon nasihatnya. Langkah apa yang efektif bagi istri untuk bisa mengikuti sunnah Rasul? Sedangkan saya sebagai suami sudah berusaha sering mengingatkan istri. Ya memang harus bersabar ya kita dalam mendakwahi istri kita harus bersabar dengan berbagai metode dengan berikan hadiah ya metodenya jangan monoton aja kita harus bervariasi dalam memberi metode menasihati istri kita dan jangan pernah bosan-bosan jangan pernah bosan-bosan karena e, mengingatkan istri itu istri sering lupa ya istri itu sering lupa dan sering lalai oleh karenanya kita hendaknya bersabar dan paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada istri kita. Ini pertanyaan dari ummahat dari istri ya. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Kalau saya minta suami untuk menikah lagi, uh, siapa ini? <laughs> ini istri-istri idaman seperti ini. <laughs> ini lihat ya, bawa bawa apa pada nganggung anggo. <laughs> Kalau saya meminta suami untuk menikah lagi, tapi dengan syarat dengan wanita yang satu manhaj, apakah salah? Karena saya khawatir bila tidak satu manhaj akidahnya tidak baik. Eh, boleh boleh saja, boleh boleh saja. Dan saya rasa para suami siap mencari istri yang bermanhaj. Salam. Tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Boleh mempersyaratkan. Tapi kalau suaminya nikah tanpa persyaratan istri juga boleh saja bagi suaminya. <tidak> Tapi sampaikan kepada kita, karena kalau wanita sudah melihat suaminya kebelet ingin nikah lagi. Maka ngalah dan kemudian sampaikan suamiku saya ingin istri yang kedua bermanhaj salaf ya biar sajadi bisa jadi temannya ya tidak apa-apa yang persyaratan sebenarnya tidak apa apa dan semoga sang suami menerima persyaratan tersebut. Assalamualaikum Ustad saya seorang single parents ini dari dari Umarahat ya saya seorang single parents dan ingin mencari pendamping hidup lagi tetapi rasanya sulit sekali menemukan seorang suami yang soleh. Mohon doanya Pak Ustaz dan apa yang harus saya lakukannya. Insyaallah ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salat malam, ya bangun sebelum subuh berdoa, menangis minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan suami yang soleh dan berusaha, cari kabar-kabari, ya, siapa tahu ada uh, duda juga yang mau atau yang mana dan berusaha. Jadi juga, jangan berdoa doang tidak ada usaha ada usaha. Tanya Ummahat sana, tanya Ummahat sini, siapa tahu ada yang berminat ya Ya, berdoa kepada Allah dan segalanya mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan ibu-ibu bagus-bagus Ustaz, apakah benar bahawasannya Berhubungan dengan istri di malam Jumat adalah sunnah? <tik> Wallah alam bisawab Yang saya tahu setiap malam juga sunnah <tik> <tik> <tik> <tik> Tapi yang paling sunnah adalah Jumat pagi Sebelum sholat Jumat Karena tadi pahalanya sangat luar biasa Berhubungan dengan istilah adalah sudakoh, Jadi sunnah setiap hari <tik> Ustadz, seberapa pentingkah sikap romantis dalam kebutuhan rumah tangga? Lalu bagaimanakah menyikapi suami yang tidak romantis? Diajari <laughs> Dia jadi romantis katanya. Dia harus sabar ya. Karena sebagian suami lugu ya. Terus apa namanya? Lugu kemudian istilahnya apa? Udik ya istilahnya. <laughs> Ya diajari, dikasih buku, ya di antaranya kasih buku bahwasanya manhaj itu bukan cuma mentahzir bid'ah saja. Romantis juga ada manhajnya. Ini nabi punya manhaj dalam romantis ya. Jadi suamiku ini ada manhaj baru bilang. Belajari manhajnya. Ini ya. Jadi, bagaimana romantisnya nabi sallallahu alaihi wasallam dipelajari ya. Ini ya, mungkin suami belum dengar ya dikasih tahu ya. Dan tidak tidak ada salahnya sang istri juga mengajarkan cara romantis kepada suami. Apakah hukumnya seorang suami mengatakan saya tidak ikhlas dengan gaji yang telah kamu makan selama itu dan selalu mengatakan pisah dalam bertengkar tapi tidak mengatakan talak nah, ini, musib ini musibah seperti ini ya jadi seorang suami ya, tidak perlu dia mengatakan saya tidak ikhlas tidak ikhlas tidak ada pahalanya <laughs> ya, dia sudah terlajur sudah dimakan terus kalau tidak ikhlas kemudian akan kembali uang tersebut ia tidak akan kembali. Dan tidak perlu dia mengatakan setiap bertengkar Kemudian saya akan cerai kamu Atau kita harus pisah ya. Karena kalimat-kalimat cerai adalah kalimat yang fatal Para ulama telah menjelaskan bahwasannya Kalimat cerai kalau diucapkan dengan Soreh Iaitu ya, tanpa dengan jelas Misalnya saya cerai kamu Maka itu jatuh Adapun jika Pernyataan cerai tersebut Dengan kalimat yang kiasan Seperti kembalilah ke rumah orang tuamu Ini perkataan yang tidak jelas Maka kata para ulama itu kembali kepada niat orang yang mengucapkannya Misalnya mengatakan Demi Allah saya tidak mau lagi seatap dengan kamu Terus akhirnya dia nyesel Gimana ya? Ya sudah Jangan, jangan dibawa atap kalau lagi <laughs> Nyesel Banyak orang menyesal subhanallah Mengucapkan kalimat yang mengerikan Kemudian dia menyesal. Nah Kalimat-kalimat seperti saya tidak mau seatap dengan kamu Ini kalimat kiasan kalau sang suami niat niatnya mengucapkan kalimat tersebut untuk menceraikan maka jatuh cerai. Tapi kalau niatnya untuk memberi adab, memberi pelajaran maka apa namanya ee, tidak jatuh cerai. Allah taala alam bisswap. Assalamualaikum Ustad, bagaimana caranya menghadapi suami yang sangat pencemburu sampai kelewatan? Alhamdulillah ya saya rasa bersyukur punya suami yang sangat Pencemburu ya. Dia tinggal di, di, apa, diberikan kepercayaan kepada sang suami bahwasanya saya bukan wanita yang nakal dan bukan wanita yang apa namanya gatal dan bukan wanita yang apa cudal apa cudal tuh nggak Intinya harus seperti itu. Berikan perasaan kepada suami bahwasanya kita wanita yang soleha yang juga mengetahui hak hak suami yang juga mampu untuk menjaga diri sehingga suami tidak bawaannya cemburu saja apa curiga. Karena di balik rasa cemburu terkadang timbul kecurigaan. Misalnya ada SMS dari siapa, ada urusan keluarga, cemburu. Ada sedikit-sedikit, cemburu. Ya, Kita ingatkan, sadarkan suami kita bahwasannya, kita ini juga wanita yang soleha, yang juga mengetahui hak-hak seorang suami. Sehingga akan mengurangi kecurigaan dia. Assalamualaikum Ustadz. Akhwat yang mau menikah dengan ikhwan yang masih status punya istri. Namun istri sudah ditinggalkan tujuh bulan. Bagaimana pandangan menurut as-sunnah? Saya khawatir anti juga ditinggalkan 10 bulan. <tuk> Bagaimana jika dalam rumah tangga pihak orang tua atau mertua selalu ingin tahu perkara rumah tangga kita? Semu sungguhnya campur tangan kerabat, mertua dan yang lainnya itu bisa berakibat baik dan bisa berakibat buruk. Kata orang senjata bermata dua ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang mertua, namun ketika dia Ikut campur dalam masalah rumah tangga putrinya Fatima. Mendatangkan kebaikan. Karena ikut campurnya dengan cara yang baik. Dengan cara metode dan uslup yang baik. Namun kenyataan yang kita lihat sekarang ini. Kebanyakan mertua tak kala ikut campur. Akan terkesan memihak. Memihak anaknya. Sehingga yang semakin membuat sang suami jengkel. Atau sebaliknya. Berusaha memihak. Sehingga membuat menantunya jengkel. Baik menantunya laki-laki atau perempuan. Oke, karenanya e, kalau kita kita apa namanya mendapati mertua kita seperti ini, maka kita harus bicara dengan suami kita agar bagaimana caranya mertua kita tidak ikut terlalu ikut campur. Karena kenyataan yang ada, kebanyakan ikut campur tangan mertua itu mengakibatkan perceraian, mengakibatkan perpisahan dan percekcokan antara suami dan dan istri. Oleh karena kita atur kita berbicara dengan suami kita agar memikirkan hal ini. Kita ingin Pernikahan kita berkesinambungan Dan berlanjut oleh karenanya Kita atur bagaimana caranya agar Mertua tidak sering ikut campur dalam Urusan rumah tangga Assalamualaikum Ustaz Afwan Ana mau tanya bagaimana kalau suami mau ta'adud Padahal beliau masih kurang Secara ekonomi Dan apa saja kriteria ta'adud Mohon dijawab ya Ustaz makasih syukran Didukung ya Tapi disarankan kepada Sang suami untuk merbaiki ekonominya ya. Karena subhanallah Terima Masalah ekonomi masalah yang penting ya. Saya sudah pernah sampaikan bahwasanya Para sahabat dahulu Meskipun mereka hidup pas-pas pasan -pas, pas -pas, Namun mereka e, Bertaadut berpoligami Karena kondisinya berbeda Para sahabat tawakalnya luar biasa Kemudian istri-istri mereka kuat menghadapi kehidupan yang sulit Kemudian e, e, Iman mereka yang sangat tinggi ya. Kemudian kondisi kemasyarakatan yang memang Sudah biasa dengan poligami Bahkan zaman dahulu, zaman jahiliyah seorang mungkin istrinya 40, 20 dua puluh Banyak, kalau datang Islam Maka Islam membatasi, hanya boleh empat Karena kalau lebih dari empat Itu sulit mendatangkan kemaslahatan ya, Kecuali Nabi SAW yang istrinya sembilan Selain Nabi SAW hanya boleh empat Lebih dari itu sulit bagi seorang suami Untuk memberi kemaslahatan bagi istri-istrinya Oleh karenanya Seorang yang sekarang misalnya Ekonominya kurang Untuk memenuhi kebutuhan istrinya yang pertama saja sulit Bagaimana kemudian dia menikah lagi? Bagaimana tanggung jawabnya terhadap istri? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwasanya untuk menikah istri yang pertama saja dibutuhkan kemampuan. Manisatu aminkumul ba'a fa la Rasulullah mengatakan barang siapa di antara kalian mampu, maka menikahlah. Mampu dari sisi fisik dan mampu dari sisi segi ekonomi. Makanya dia mengatakan kalau tidak mampu puasa. Kalau tidak mampu puasa, itu istri pertama atau istri kedua? Itu istri pertama Kalau istri pertama saja disyaratkan agar memiliki kemampuan dalam ekonomi bagaimana dengan istri yang kedua dan ketiga. Dan kita melihat kenyataan yang ada. Betapa banyak orang yang poligami ini sering terjadi. Sehingga memberikan gambaran yang buruk kepada para umahat. Karena seorang suami nikah dua akhirnya tidak adil. Akhirnya istri pertama dicerai atau istri kedua yang dicerai. Terjadi sering sekali. Kenapa? Siap mental yang tidak siap. Mental yang tidak siap oleh karenanya seorang Suami yang ingin poligami, lihat kondisinya Dan juga berusaha untuk mendidik istrinya Agar istrinya nanti Bisa mulai menerima Kalau ada istri yang yang kedua Wallahu a'lam Assalamualaikum Ustaz Alhamdulillah saya dan suami saya sudah hampir 25 tahun Bersama-sama dan Alhamdulillah sudah 15 tahun Saya menetapi menutup ilmu syari Tapi di uh, Firqoh tertentu Dan Alhamdulillah baru satu tahun Kami menetapi atau menuntut ilmu syari di salafi ini Tetapi di usia suami yang sudah Mencapai 52 tahun ini Beliau masih suka merokok Banyak tidurnya Banyak melakukan pekerjaan sia-sia Kurang ibadahnya Kurang mendukung anak kami yang bersekolah di sekolah sunnah Tolong nasihati ustad Agar saya tetap bersabar menghadapi suami Dan agar suami mendapati nasihat dari ustad Yang sejak dari semalam saya wanti-wanti Untuk mendatangi kajian ini Agar mendatangi kajian ini pagi-pagi dan juga kami mohon doanya ustaz agar kami tetap istiqomah dalam menatapi ilmu syar'i ini amin alhamdulillah jazakallahu khairan pertanyaan ini saya tulis sebelum ustaz datang bahkan sejak pukul 5.30 pagi tadi <laughs> <laughs> ya kalau suaminya hadir ya cukuplah apa kalau kisah istrinya tadi sebagai jawabannya insyaallah insyaallah apalagi sudah di usia 52 tahun lagi ya. kita saja yang muda-muda ini ya. Tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Yang umur 52 tahun lagi Padahal umur Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara 60 sampai 70 tahun, apalagi banyak rokok Bisa jadi 53 tahun umurnya bisa jadi Oleh karenanya banyak Beribadah Kurang 12 tahun lagi Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terutama anak-anak kita Kita berusaha agar anak-anak kita Sekolah di Sunnah seperti tadi kata ibu, kayaknya bapak kurang bersemangat untuk memasukkan anak di sekolah Sunnah. Ya kita harus anaknya semangat. Sebabnya Allah anak kita, ya kita sangat berharap punya anak yang soleh. Masalah anak kita cerdas, masalah anak kita kaya itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua bercita-cita ingin punya anak yang cerdas. Namun ternyata anak kita tidak cerdas. Suruh hafal Quran, nggak hafal hafal. Suruh baca bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab. Padahal bapaknya Ustad misalnya. Terus gimana ya sudah yang penting anakku anak soleh Yang penting bisa mendoakan saya Karena subhanallah Tidak ada yang mendoakan kita Dengan doa yang ikhlas Kecuali istri kita dan anak kita Benerin. Ini pada perkataan saya sampaikan kepada bapak-bapak Kalau suami mungkin tidak doakan istrinya Dia punya is cari istri yang lain bisa jadi Tapi kalau istri kita Dia yang sangat tulus mendoakan kita Dan yang sangat tulus mendoakan kita Anak kita Saudara kandung kita aja mungkin doakan setelah kita meninggal dunia atau pas lagi Idul Fitri baru ingat, tuh oh, adik saya sudah meninggal doain. Tapi doain setiap hari enggak. Yang doain kita setiap hari cuma istri kita sama anak, anak kita. Oleh karenanya, kalau tak kala anak kita kita masukkan ke dalam sekolah sunnah, maka kemudian kita berusaha. Karena kita ingin punya anak yang soleh. Taruhlah anak kita tidak menjadi dokter, tidak menjadi orang kaya. Yang penting anak kita soleh. Yang doakan kita setiap solat. Kita ingin punya anak soleh dan juga kaya raya. Semuanya ingin seperti itu. Tapi, tidak semuanya bisa berdasar. Minimal anak kita anak yang soleh. Oleh kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idama ta'bu adab ing kota amalul ilah mintallas di antaranya waladun soleh yadu allahu. Jika seorang sudah meninggal dunia maka akan terputus seluruh amalannya kecuali tiga perkara di antaranya anak yang soleh. Ini motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang soleh yang mendoakan dia. Oleh kerana kepada Bapak yang sudah berumur 52 tahun dan selalu merokok hendaknya ee, Menerima nasihat dari istrinya yang sangat mencintainya Dan sangat bersabar dengan Kehidupan rumah tangganya Semoga Allah SWT ta beri taufik kepada kita seluruhnya Ustaz, meski anak tidak nikah Tapi masih sering mendengar komentar Yang berlaku dalam masyarakat Mengapa akhwat yang usianya lebih tua Jika menikah dengan ikhwan yang lebih muda Selalu dianggap aneh Dan tidak wajar Yang tidak wajar ikhwannya apa akhwatnya ini Saya kurang paham maksudnya Padahal Rasulullah S.A.W ketika menikah dengan Khadijah juga berusia lebih muda daripada usia Khadijah. Bagaimana pendapat Ustaz? Bisa kemulaiheran. Tidak jadi masalah seorang menikah dengan akhwat yang lebih tua dan wajar-wajar saja. Adapun suara sumbang yang mengatakan tidak wajar jangan didengar. Jangan didengar. Saya rasa tidak ada uh, itu hanya orang yang apa namanya yang hasad saja yang mengatakan demikian. Dia akhwat sudah tua kok enggak ada pemuda-muda yang Mau nikah sama dia. Akhirnya begitu ada temannya yang tua nikah sama ikhwan muda. Dia cemburu. Makanya dia hasad. Kamu kok enggak wajar nikah sama orang yang lebih muda. Oleh, karenanya jika seorang menikah dengan seorang ahwat menikah dengan lelaki yang lebih muda. Ya dia cuekin perkataan orang yang penting dia jalani kehidupan dengan suaminya. Adapun masalah Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Memang benar Khadijah lebih tua. Rasulullah SAW menikah berumur 25 tahun. Dan pendapat yang lebih kuat Khadijah umurnya 28 tahun. Bukan 40. Bukan 40 tahun, pendapat yang dibut adalah Khadijah menikah berumur 28 tahun Jadi bedanya cuma 3 tahun Akan tapi Nabi SAW ya, Meskipun istrinya lebih tua Namun bisa menjalani kehidupan dengan mesra Dan penuh apa namanya kebahagiaan Antara Nabi SAW dan Khadijah Bahkan seluruh anak-anak Nabi 6 orang semuanya dari Khadijah radhiyallahu taala. Anha Assalamualaikum Ustaz Saya seorang ahwat, sudah bertaruf dengan seorang ikhwan Bahkan sudah dinadar, sudah dilihat tapi saya berubah fikiran Karena ikhwan tersebut malas bekerja Dan katanya manhad salaf Tapi sunnah suka dilanggar Apakah boleh saya batalkan dengan ikhwan Dengan alasan ini ya, Kalau masalah boleh, boleh-boleh saja Masalah boleh-boleh saja Tapi harus dicek benar Apakah benar ikhwannya itu malas kerja Apakah ikhwannya tidak bisa dirubah Sikapnya ya. Itu intinya Kalau memang itu hak hak ee, seorang wanita Untuk membatalkan hak dia Tidak jadi masalah ya. Kalau memang kenyataannya Ikhwanya eh, tadinya menyatakan iltizam dengan sunnah ternyata tidak melakukan sunnah ya. Namun saya harapkan kalau bisa dinasihati siapa tahu dia berubah Sehingga eh, prosesnya bisa dilanjutkan Allah Assalamualaikum Ustaz Anak cacat dari lahir, tidak punya rahim Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda Nikahilah wanita yang subur Lalu bagaimana dengan anak ya? Jadi eh, ini namanya ujian dari Allah SWT Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan menikahlah wanita yang subur. Ini adalah anjuran utama karena memang di sana ada faedah-faedah yang lain dari pernikahan seperti memiliki anak yang banyak ya. Karena di antara tujuan dari pernikahan adalah memiliki anak. Sebagaimana anti tidak memiliki rahim, ada juga orang yang sudah menikah kemudian tidak memiliki anak ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'alumaa yashaa'u aqima. Ya. Ya. Yahabuli inatan wa wa yahabuli maa dhukur. Auzawijuhum dokronan wa inasa wajjalumaya syau akima. Di antara hamba-hamba Allah ada yang Allah jadi memberikan kepada kepada mereka anak laki-laki, ada yang anak perempuan, ada anak laki-laki dan perempuan, ada yang Allah jadikan mereka akima mandul meskipun punya rahim, namun mandul dan itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kondisi anti yang tidak memiliki rahim sama dengan kondisi seorang wanita yang memiliki rahim namun mandul. Oleh karenanya anti ya, bersabar dan menghadapi ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Tidaklah Allah memberikan ujian tersebut Kecuali Allah tahu Anti sanggup untuk Menghadapi ujian tadi Dan akan mendapatkan pahala Yang banyak Namun tidak menutupi uh, Tidak menutupi Kemungkinan agar anti menikah Dengan laki-laki Karena sebagian laki-laki Dan banyak bukan sebagian Saya dapati Mereka ingin menikah Dengan seorang wanita Yang tidak yang mandul Ada orang seperti itu Banyak Saya ingin cari istri Tapi yang mandul Kenapa? Ya biar tidak punya anak Kalau punya anak repot nanti. <laughs> Ada seorang seperti itu Mah kalau punya anak repot saya ngurus istri yang pertama saya cari istri yang tidak punya anak dan itu diperhatikan oleh sebagian orang saya tahu menikah dengan e, istri akan tapi saya harapkan anti bersabar tatkala anti tahu anti tidak punya rahim sebagaiman digariskan oleh Allah Subhanahuwataala maka jangan juga berharap harus menjadi istri yang pertama jangan terima kalau ada tawaran ingin jadi istri kedua tidak jadi masalah ya karena memang anti tidak bisa Memberikan anak bagi sang suami Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan urusan nanti Assalamualaikum Ustadz yang anda cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Ustadz saudari saya Dinikahi seorang lelaki Yang ketika melamar mengaku masih bujangan Namun ternyata lelaki tersebut Sudah berkeluarga Ternyata bajingan <laughs> Karena kecewa sampai saat ini Saudari saya belum pernah melayani Dan meminta cerai tapi tidak dikabulkan. Bagaimana status perceraian tersebut dan berdasarkan surat desa yang tidak memelayani ini hak seorang wanita karena suaminya bohong. Kalau kasusnya seperti ini, hendaknya dia angkat ke pengadilan agama dan menjelaskan kronologis yang telah terjadi agar segera ditangani karena ini dusta, ini dusta dan ee, tidak layak bagi seorang laki seperti ini dia mengambil akad misa congalidon perjanjian yang kuat yang berat dari Allah Subhanahuwataala ternyata dibangun di atas Kedustaan. Ini hak seorang wanita untuk menuntut cerai dan dilaporkan kepada pengadilan agama. Apakah hukumnya bila istri telah selesai haid. Telah selesai haid tetapi dia belum sempat mandi wajib. Sedangkan suaminya terlanjur menjimainya. Bagaimana pandangan Islam terhadap masalah tersebut mohon penjelasan. Bahwasannya seorang suami tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Dalam keadaan haid. Dan jika sang istri fa'tazilun nisa'a fil mahyidh kata Allah subhanahu wa ta'ala fa'idza fa'tuhunna min haythu amarakumullah apa namanya hatta ya, yathuhun kata Allah subhanahu eh, wa hendaknya seorang tidak boleh mendekati istrinya hatta yathuhun kalau dia lagi dalam haid tidak boleh dia mendekati menjima istrinya hatta yathuhuna sampai dia suci kemudian Allah menyebutkan perkataan yang lain fa'idza tatoharna berarti ini bentuk yang lain amalan yang baru Suci amalan, terucap kata Allah hatta yatahurn sampai mereka para wanita suci faida tato harnah kalau mereka bersuci, artinya sudah mandi. Pak tuhun namin haizu amarakumullah maka silakan gauli istri-istri kalian. Jadi tidak boleh seorang mendatangi istrinya kecuali sudah dalam keadaan bersuci. Oleh karenanya kalau dia melakukan hal ini maka dia berdosa dan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Jangan sampai mengulangi hal ini kembali. Toh mandi cuma lima menit Kalau kebelet, bisa satu menit <laughs> atau setengah menit ya. Mandi yang sah itu, ya ini kalau mandi mandi kebelet ya. Mandi yang benar kan tentunya Wudu dulu. Ini mandi yang sunnah yang sempurna. Ada mandi kebelet, mandi kebelet. Bismillah, nyelonong keluar, kumur-kumur selesai. Sudah selesai itu sudah sah. Ustaz kata istri saya tak itu hal yang dibolehkan, tapi saya tidak mahu. Yang benar ta'adut itu hal yang disunahkan Dan dianjurkan Tapi saya tidak mau Bagaimana menurut Ustaz, apakah perkara itu benar? Ya boleh-boleh saja, kalau tidak mau ya urusan dia Kalau istrinya tidak mau Itu urusan istrinya, kalau antum mau urusan antum Yang jelas, ta'adut itu perkara yang dianjurkan Tapi ingat, ya keadilan itu sangat Dianjurkan, sampai-sampai Madhab Hambali Mengatakan bahwa ta'adut hukumnya makruh Sampai-sampai sebagian Mahathir Seperti mazhab Faham Bali mengatakan Ta'adud hukumnya makruh, kenapa? Karena seorang yang ta'adud akan mengantarkan dirinya Pada bentuk kezaliman Dia tidak akan bersikap adil Tapi yang benar jika seorang berta'adud kemudian bisa adil Maka dia telah menjalankan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Ini pertanyaan yang sudah diulang-ulang Afwan, apakah ustaz tidak tumbuh jenggot? Ini sudah sering diulang-ulang <laughs> Saya sudah cerita tentang bagaimana Sa'ad bin Ubadah Memimpin kaum Ansar yang mereka sawaduhu, kaum ansor menjadikan dia pemimpin karena dia selalu menang dalam masalah uh, Romyu masalah panah dia paling hebat masalah mengendarai kuda dia paling hebat, sehingga mereka ingin dia jadi pemimpin, kaum ansor akan tapi satu saja kekurangan jadi dia punya jenggot sampai-sampai kaum ansor mengatakan kalau seandainya jenggot yang dijual, kami akan beli untuk saat bin Ubadah makanya saya bilang, kalau ada yang jualan jenggot saya ingin beli Masyaallah ini jenggotnya banyak sekali orang-orang yang hadir. Makanya saya bilang pernah saya ngisi pengajian sampai saya sama supir saya, eh bukan supir saya orang nyetir ngantarin saya, yang disangka Ustadz supirnya. Sampai supirnya nggak enak Ustadznya yang nyetir. Bagaimana hukumnya bila istri selalu sering atau sering menolak untuk digauli oleh suaminya sehingga sang suami marah dan pindah dari tempat tidurnya? Ini dosa besar. Seorang istri yang selalu menolak uh, suaminya yang mengajak berhubungan ini dosa besar dilaknat oleh malaikat, ya. membuat Allah murka. Ya. Ya. Oleh karenanya hendaknya seorang istri bertakwa kepada Allah, ya. Apalagi di zaman sekarang ini zaman fitnah, jangan sampai suaminya terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, ya. baik dalam Tatkala suaminya istrinya, istrinya tidak mahu memenuhi kebutuhannya, bisa jadi dia jajan di luar. Apalagi sekarang banyak kios yang jualan jajanan. <guluh> Oleh karenanya hendaknya sang istri bertakwa kepada Allah dan ingat janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya istri yang solehah, ya, itu sangat e, di, apa namanya, mudah untuk masuk dalam surga. Akan tapi saya ingatkan juga pada sang suami, hendaknya juga berias diri. Bagaimana bisa menggairahkan? Sang istri berusaha bagaimana caranya, ya, harus bisa menggairahkan sang istri, ya, berusaha. Akan tapi bukan berarti kalau sang istri tidak bergairah berarti tidak memelain, tidak boleh. Ini hukumnya lain. Istri bergairah atau tidak bergairah harus melaini suami. Namun tugas suami berusaha menggairahkan sang istri. Jadi dua harus kerjasama di antara dua belah pihak. Kenapa orang-orang syi'ah sangat membenci Aisyah, bahkan menghukumnya kafir? Apa tujuan mereka? Karena mereka hasad kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sehingga hasad pula kepada putrinya. "Bismillah Ustaz, kalau suami saya sedang marah dengan saya lalu tidak tidur bareng. Cuma tidur tidak tidurnya cuma semalam aja. Besoknya sudah tidur lagi kali. Ya. Apakah sudah jatuh talak enggak ya? Jatuh talak tidak seperti itu. Talak ya dengan mengucapkan kamu saya cerai itu berarti jatuh." Nah, tapi kalau istri tidak suami tidak mau tidur satu bulan itu tidak bukan berarti salah. Rasulullah pernah menghajar istrinya sebulan. Rasulullah pernah menghajar istrinya sebulan. Saya mohon maaf ini banyak pertanyaan tapi saya tidak bisa jawab. Insyaallah bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Demikian saja semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang salah pribadi saya dan dari syaitan Semoga Allah maafkan kita semua Wabillahi bilahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh